Välkomna ska ni vara till Fullträff och avsnitt 24. En superhärlig, underbar podd med tre stycken fantastiska, superhärliga och dunderhärliga människor. Mm. De heter Dennis Römberg, Fredrik igen och Martin Edsman- Fultraff heter den men den handlar alltså om spel och det kan vara nästan vilket spel som helst. Vi pratar inte så mycket kubb den dock att solen skiner och det är skitkallt ute så som det helst bör vara när man spelar kubb. Utan vi pratar helst om digitala spel som man kan spela på en dator, en konsol eller varför inte på sin smarta telefon. I bakgrunden hör du en katt som skriker och förhoppningsvis skriker du av glädjen när du hör det här avsnittet för nu har det gått alldeles för lång tid. Tid sen du hörde på spåret avsnittet. Har du missat det? Klicka på paus. Gå tillbaka och lyssna på det först. Nej, du måste inte det. Men det är alltid kul med roligt. Och roligt ska vi ha ikväll också. Dennis, hur rolig är du idag? Varmt välkommen till podden! Varmt välkommen till podden! artar kommer till på Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Jag vet inte om jag kommer vara så jätterolig. Jag kommer vara mer, den, ta formen som den här läraren. Den som berättar, förklarar historien. Liksom, vart kom vi ifrån? Vart är vi på väg? Eller vart är vi på väg? Det har jag ingen aning om. Vart vi kommer ifrån. Det kan jag lite, på, lite ja. mansplaining plötsligt kanske. <laughs> Spännande med lärare ska vi se om någon blir utkastad från podden om man snackar för mycket. Hoppas givetvis inte på detta någon som sitter och snackar väldigt mycket alltid otroligt mycket nästan lite för mycket. Vi har fått äh, tysta och i ett fåtal tillfällen. Ni hörde honom lite grann precis men ni undrade vem var det egentligen? Fredrik Falklungen. Tack så mycket och jag undrar om jag någonsin kommer kunna att klara av att få denna ljuvliga radioröst som du har Martin Just den här, Ja, det, det, det blixar om dig, det lyser, du är gasen, jag tolkar det som att du har saknat oss För jag har saknat er jag saknar jättemycket och jag, jag har lite ljuset i mitt ansikte Och jag känner att jag blir lite grann som Thomas Gylling När han pratar i sin podcast Boom, bam, bam, bam. Ragga, bagga, dish, dish, Har du lyssnat på hans podcast ännu? Jag gör alltid det, jag tycker att det är härligt Han spelar bra musik Och det Jamaica in the air så att säga Lucifer son of the morning I'm gonna chase you out of Men idag blir det inte så mycket Mika idag. Jag ska bara säga om han, Thomas Hjuling. Uh -huh. Han är ju ett unikum i så här svensk television och radiohistoria. För att han har ju kört konsekvent samma grej i typ 20 år. En fantastisk one-trick-ponion, du frågar jag mig. Jo, men just det här. Att han hade väl typ så här fem olika program där. Tror jag tror vi pratar om det här. Han hade väl 100 kilo godis. Det ska du kunna, Martin. Ja, givetvis. De här Moskito. Du... Ja. Ja, olika med så cool crazy grafik i bakgrunden. Fantastiskt Typ Jamaican dancehall. <skratt> ja så han har mycket, mycket bra, bra greenscreen. Många oh, skick greenscreen. Det är inte lika mycket greenscreen i radio uh, i hans podcast men då har han ju väldigt mycket ljudmater. Kan vi gäta dig? så himla bra. Och det är, det är så mycket energi och det är music power och det är mycket. Ja uh, det är härligt. Ja, så jag så att tänkte jag skulle säga lite grann innan vi, vi brukar vara lite personliga här i början. Men innan vi är personliga så måste man ju veta vad egentligen det här avsnittet ska handla om. Och det är du som är dagens lärare. Du, du är ett fan av det. Och du ska prata inte om spelhistoria, men historier i spel. Och Fredrik Falk Lundgrenan håller sig hårt till den där grenen som, som är hans egen, nämligen indie scenen Det är grenen eh, direkt från indie scenen kan man säga. Du var en indie korrespondent eh, och mer om detta vid ett senare tillfälle. Eh, jag skulle väl prata lite grann om ett spel som jag har inte Ni har inte sagt till er att jag har spelat det spelat så det blir lite av en surprise som man skulle kunna säga ett väldigt ärofyllt spel. Mm -hmm. Jag gillar att Fredrik, du har blivit någon sån här korrespondent mm. liksom. Du är, jag står det här. hela tiden till att du liksom, du, du, du spelar inte spelen, utan du, du befinner dig det i spelet. du absolut. besöker mer med den här uh, mm. som konsumerar. Mm. Ja, jag tar till mig det. Ja, det gör jag. Sådär. Ja, men det kanske stämmer. Och mm. just de orden du valde där, att, att befinna sig i. Um, ja talande för vad har, har du någon gång startat ett spel utan att liksom ha en anteckningsbok i närheten? <laughs> Nej, det händer inte. Eller hur? Det är, ju, det är halva upplevelsen. Det är halva och, gameplay. Det är och, ju om och, det är bra anteckningar. Och, och om du har gjort det, då, då är det säkert att du har någon bredvid dig så du kan trycka på eh, paus och säga mm. Ja, men här tycker jag är en väldigt intressant <laughs> spel. Eh, för att om du tittar på narrativet i den här eh, kapitlet jämfört med första Nej, men det här är jag... min frivfalt Lundgren röst Det kanske är otroligt. Men då har, inte ante... då har ju Whiteboarden framme Just det Om någon ska sitta med <laughs> uh, Och det är därför Det är svårt ja. att ibland och Redogöra för gameplay För jag minns bara Mina anteckningar Patten ja. <laughs> är så bra På anteckningar också ja. Men du, du pausar spelet Så tar fram blocket Och så vänder du Lite så här an... Ja Nu ska jag berätta Vad precis som hände här. Mm. Ja, ja, det det, jag tänker Men... att det blir en total skiftning så att äh, Fredrik blir lite grann som äh, Charlie i tror i It's in Philadelphia alternativt Kurt Olson. Alltså han kommer totalt flippa totalt ur när man ser någon live vid den här whiteboarden liksom. Ja, svårt att se på Men hade det hade varit kul att se det i, i en Youtube-film. Charlie? Uh -huh. Um, why don't you share with me how you feel the dinner went. Ah! Fire to the dishes You're just gonna make me do them anyway. No, no, no, no, no, no, no, Why do you assume I'm gonna make you do the dishes? Because it's Charlie work and I'm gonna get stuck with it, so I'll just do the dishes. God! Damn it! Mm. Skriver Skriv det på tapeterna. Ja. Ja, men det, det har vi konstaterat i tidigare avsnitt. Av ja, okay. men, men, men någonting som jag gör faktiskt är som jag, jag kanske, det kanske är min usp, min unik selling point det är att jag tar ju Instagram-bilder på spelen ofta. <laughs> liksom, <laughs> ja. När man ser något roligt sådär i spelet. Ja. Mm. Då kan jag stå liksom, säkert tio minuter och försöka få rätt vinkel. Liksom Vad värt om spelet, alltså, om Instagram skulle ha som platsstjänst. Om du är ute någonstans så känner den ju av vart du är Ja, det visste jag. Skulle du para din telefon med ditt Xbox så kan jag säga att du är på plats X. Eller mm, det, mm. det din Playstation? Du har en Playstation nu. Ja, Playstation 4. Mm. Ja. Och där i Wildlands så, så har jag besökt Bolivia. Ja. Eh, och då... Ja, Bolivia. <laughs> har du kört Wildlands på PS4? Ja, oh. jättemycket. Jag, vi var sex stycken ett tag där. Nej. Eh, och då var... På, i, i, no... Det är någonting, jag har inte googlat det men det är någonting de har med synthesizers. För att du hittar små synthesizers överallt. Och i en liten by då hittar under ett parasol fyra nallebjörnar som var placerade. Mm. Och framför dem var det fyra synthesizers på marken bara. What, som men, var det där är här. intressant. Det, fan... det hände inte i Bolivia, men det fanns ju någon så K-special och k dokumentär om att det typ var något så här lastfartyg som kapsajsade utanför något Sydamerikanskt land en och en massa att de keyboard. ja, nice. precis ja, och så startade en ny syntvåg våg i det här landet. Men det var inte Bolivia. Annars skulle det vara ett snygg snyggt, liksom, ska att säga. Kunde inte bara sagt, det var Bolivia men jag ska bara kolla äh, en snabb check. Det blir vi. nice. Mm. Fanns, vad händer om man skjuter på sin den låter den? Uh, nej, det gör den inte. Den går sönder. Man kan gå i stycker. Men det finns det oljelampor i det? Ja, spelen. det finns oljelampor. Det är <går> jätteroligt. Egentligen ska jag kunna öppna ett Instagram-konto med bara oljelampor i spel. <går> alltså, det skulle ändå vara väldigt kul att se liksom, Dennis Strömbergs oljelamp-special. Jag mm. tänker att det bara är liksom, oljelampsaspekten i, i liksom, 15 spel där man går igenom bra och dåliga oljelampor. Mm. Är det anden, anden i lampan så att säga. Men, mm. Men Går de att skjuta på? Ja, ja, det, de gör det. Då är det ju en 5 av 5. Ja. Alltså. <går> Jag gillar inte fem Liksom, vad säger man? Ett, skalan. Två, tre, skalan Gör du inte det? Nej Okej, okay, det här skalan. är en debatt Vi måste ta Procentskalan, ja. eller? <skratt> Debatter Vi måste ta Vi måste ta <skratt> Procent Ja, det är det bättre Alltså hundra procent Ja, 5%. Nej. <skratt> Jag tycker att ett till fem är överlägsen Uh, ja kanske men, Nej, det. men Det är väl bara att IMDB att skada mig tror jag. Okay. Ja men jag, jag Exakt och sen så tror jag Fredrik Att liksom 1-5 det är liksom en Det är för att du är lite för Vi eller vi är lite för gamla om man gillar 1-5 Därför att nu är det like eller dislike Det är tumme upp eller tumme ner ja, är du, är ju ger liksom, du går inte in och säger Nej Nej, den här får bara tre stjärnor. Det är så här. fem eller inget. Fem eller inget. Mm. Och nu är det de här livesändningarna som man kör på Facebook eller typ alla appar. Mm. Då kan man ju, när man ser den efterhand så kan man ju se när den fick mest likes. Ja. Och då kan den gå upp och ner så här staplar. Så att, då kan man se exakt... Mm. den roligaste, ja. intressantaste punkten vi, men, i Det film. kan ju i princip göra med, på Facebook med ditt liv också. Att du kan mäta dina inlägg och se de du får mest. Då är det ja. så här, här, här var jag bäst. Det här ja. borde jag göra mer. Men, men, min spaning om 1-5 vs 1-10 är att jag tror att om man ska göra en studie så här på jag så här, medier som använder 1-5 som betygsskala och de som använder 1-10 så tror jag att de som 1-5 använder hela spektret av poäng mycket mer än 1-10 ett till, ett till tror jag blir lite psykologiskt för att man tycker att någonting som är under 7 är dåligt. Och 7-8 är ju. Du, man vill sälja ett spetspel som har typ 6, 6 och en halv. Men man är ju mer benägen att typ kunna testa ett spel som har 3. Uh, och då är det mer så här: okej. Okay. Och det tycker jag. Det, det, det är någon psykologi i 1-10 som jag tror leder spelare fel. Och att man missar. Alltså därför lägger man alla. De är alltid upp i så här: 7-10, 7-10. Ja, det här är bajs. Alltså, Två. Det är att spel får 5 eller fyra. Men inte procent mer liksom aktuellt i spelvärlden att ett spel får x antal procent? Ja, jo, lite ja, kanske. Ja, det känns lite gammalt också, måste jag säga. Mm, jag men... tycker att det har fasats ut, det betyger vi överhuvudtaget. Jakotaku tycker jag är bra att alltså, Vi alltid pratar om här, att de är så här: mm. borde du spela det här? Mm. Ja eller nej? Det är mm. nästan så att man måste läsa deras texter för att fatta vad de tycker. Jo, men då har de också som en liten kortfattad bild ofta längst ner, och då är det lite grann som på Spotify eller Netflix. Eller vad som helst. Det så här, gillar du de här spelen då gillar du nog det här mm. spelet Det, det kan vara bra Det är någon, eh, någon Youtube-kanal som kör en bra grej som deras betyg är buy, wait for sale, rent eller don't buy mm. Och det är lite, Vad var det ni körde på Game On? Värt, super, nej, eh, värt ovärt värt och sjukt värt Också bra. <laughs> Nej, men det är en tre, tre Det är lite såhär, mm. bra eller inte bra. Mm. Ja. Det funkar också. Jag ska bara säga om, om Dennis som, som PlayStation ägare. Han är ju väldigt inbjudande och inkluderande. Han försöker, locka me, han försöker locka med mig till Bolivia. Han försöker locka med mig till olika saker. Men jag, alltid, jag känner att jag är en banger Dennis. Jag är ofta trött och lite så. Vi sitter alene och så. Mm. det var som Petter sa. Vad sa han? Då? En banger, en banger, en fet jävla, jävla banger. Han är Ja, precis. Jag älskar ändå 1-5-betyg och Petter. Det är som att det är goda referenser. Mm. Ja, men vad då Petter är ju ändå aktuell just nu. Ja. <laughs> Kom inte här och säg att jag har gamla referenser. Hjärtapultar, känner det långt fram. Om känslor kan brinna, för brinner de våldsamm. Nej. Ja, han gjorde ju reklam för en mobiltelefon För ett halvår sedan han var... vad sjukt tänkte jag alltså, Han är ju en extremt bra företagsperson sådär. Att han har fått någon Jävla mobilskapare Att göra liksom en mobil Men när för... Petter är, är, är alltså. en Mobil 2017, betyder det att Telefonen är anpassad för äldre människor Eller betyder det att Petter är Ball som har en sån telefon det, jag, tror, jag tror det är Ett tecken på att han kan Nästan sälja vad fan som helst Han är duktig jag... i det där vita rum han är duktig med de här whiteboardsarna det, det, det är Dogge Han kan sälja vad som helst Cyklar, datorer, matpåsar Överskottsbolag, Dogge kan sälja allt mm. Men Peter, är, är han då det, skulle det, ni, ska... vem, vem skulle ni säga Kommer vara det perfekta liksom, Facet för 3310 När den rebrandas Snabb fråga, vem skulle det vara Är det Dogge som kan sälja den men Jag tänker snarare på... Är det jag tänker att det är någon sån här Riks-FM-människa typ Gryforssell eller någon sån <laughs> här som liksom. Han tänka mig. Eller vad heter han? På, han med lång hår Timel, vet han, Anders ah, Timel. Martin. Ma mm. Men, nej, nej, Anders ja, Timel. Han skulle också kunna göra det. Det är liksom det egentligen. För jag tänker mer snarare på att när vi pensionerar oss, alltså om cirka 30-40 år, då kommer vi vara så medvetna om att vi är pensionärer och väldigt så här medvetna konsumenter, så då gäller det att om någon ska göra reklam till då, då då måste de försöka snirkla sig förbi att det är gammalt och det är lite mossigt, mm. utan de måste lura oss att tro att vi är på på något sätt så här. Ja, ja. Det kommer bli väldigt meta-reklam kan jag tänka mig Förhoppningsvis om det inte är så att bara världen är sönderbombad Och vi typ eh, har fyra ben och berättar för eh, våra muterade ungar eh, Om eh, att det fanns en gång något som heter reklam Jo men då har vi ju Dogge som är där och kan sälja in vevradion Gjorde köpet Bara till elgiganten cykel på köpet! Exakt, och, och, och fyrbenta benta <laughs> Ja, perfekt. Jag såg en rolig teckning här häromdagen hur det var fyra exempel på hur en sån här hästmänniska, fan är de heter människa som... Kentaur, och Kentaur. Ja, Kentaur Hur ska Kentaurerna på sig sina byxor? Ja, ja. Jag ska också Så säga. var det fyra förslag. Ja. Ja, Hästmänniskor, jag trodde först att du snackade om sådana här som typ, har som en sexlek att de klär ut sig till såhär, furries eller vad de heter. Min första tanke var folk som hade häst och alltså, var i stall mycket så här, hade... är jag det tänker på. Häst... Det är sjukt tycker jag med hästmänniskor att de tar liksom ut alltså de har speciellt de osar så mycket hästmänniska att de måste liksom vara på sig ridkläder över också att det bara, mm. ah, där går en hästmänniska för den har på sig höga stövlar och någon så liten puffjacka och tajta brallor. Du kan liksom inte vara hästmänniska och typ klä som en hiphopper mm. eller det är så här 100 hästmänniska. Men det är kul att de har fått igenom modet där. De jackorna har varit populära flera år nu. Ja. Hästjackorna. Ja. Men apropå hästar så hörde jag också av... Får jag en... bara säga en ja. kort sak med om hästmänniskor? <laughs> ja, absolut. Att det var ju mycket som blev smutsigt efter andra världskriget. Men de här höga stövlarna, de de, kläck, de, de, är, de är kvar. De blev liksom alldeles tabu. Nej. Du kunde inte heta Adolf liksom, till exempel. Fortfarande. Men de här höga stövlarna, de kunde du fortsätta rocka. De klarar sig likt liksom ja men nazisterna som åkte till Brasilien så klarar sig liksom ja. hästbyxorna undan. Ja, Nynberg rätt i gången. Exakt, men namnen, mustascherna, mm. allt det. Inte och det det. kört. Mm. Mm. Det var ju även bubblan fortsatte ju produceras i Brasilien liksom långt in på 90-talet. Ja, det är så det ja. Mm. Det var så det kom dit. Så <laughs> Men det var där sint vågen startade, <laughs> kanske. är så många bra trådar. Ja. Ja, jag måste säga om och det en viss koppling är att eh, jag pratade med en eh, kompis Bengt och han nämnde att det här med Käpphästar är tillbaks bland kidsen tiden. Ja, vad är käpphästar? Ja men vet, sån här det är så som Björn är, har ju ja, men, ja, exakt och att det då är kids som typ eh, likt sagt, med Quidditch teens som har det här häst hoppartävling fast med sina egna personligt utsmyckade Käpphästar. Om det här var en så skulle jag säga att det här var någonting hästväg. Ja, och här måste ju buxen världen kliva in. Det här måste ju stoppa. Men, men, men jag det... tänker mig att det är en väldigt naturlig och härlig liksom leksak att det är såhär. Ja, vi är ju vunnit att våra ungar ska liksom leka med prilar i trä. Så alltså. det ska inte vara så jäkla meckaplass. Nej, vi tänkte ja, men det tänkte är... den hästen alltså. Det var så nej, konstigt. Det läkte jag men jag var liten. Det var kottar och hästar och pinnar. var liksom inte så mycket i mörr. Ja, och då vill jag också passa på att hälsa till, till denna bänk som nu eh, har också bingelyssnat på fullträff som jag har förstått det och Oj. kommit många tankar och tips. Eh, jag tror att det passar bra in er. Han har något här pappaliv och sådär. Så ehm... Ja, mysigt. Jag kan ju hälsa till en fellow Bengt mm. och säga till er som inte visste det att Bengt är ju en tolkning av Benedictus. Mm -hmm. Som är den välsignade Så att, eh, ni har ju tur att ni har två bänkt i era liv Fantastiskt mm. Men um, mm. nej, jag förstått det som att också träff är lite av en så här pappa pappapodd A family can be 10 dads That's it, just 10 dads with no kids I got 10 dads Well, thanks for listening And uh, say hi to your family for me <laughs> We love you son I love my dad ah! Bra när man står ner. Det, är, det kan du, vara mammapodd också, såklart. Det är du som har väldigt många papp, pappa-vänner. Pappa ja, mm. kan. kan det inte vara så att det är en podd, sen så råkar många som lyssnar ha blivit pappor? Nej, jag vet inte. Jag är det det som det? man lyssnar på full träff, mm. man får en viss mm. och en spermieproduktion ökar och blir kraftig och stark, och man, man hittar en livmoder och befruktar. Mm. Precis. konstigt sammanhang men eh, intressant att tänka på mycket intressant att tänka på man måste... ska också säga som Fredrik Falk Lundgren alltid brukar säga minst en gång varje fullträff att det här blir ju en perfekt segue oh. Du älskar segways, segways. Um, Jag har aldrig åkt på en men jag, men jag måste säga en sak om se segways ja. Martin <laughs> ja, okay. jag, jag, En segway till en segway Jag uppskattar En <laughs> segway <laughs> <laughs> Jag uppskattar ändå inte När man poängterar det Utan precis som ordvitsar Så mm. ska segways Gå smooth Ja, jag ville bara försöka imponera på Fredrik Man ska för är att inte berätta vi, vi, kolla, vi, vi, har, vi har det här första snacket Där man liksom har lite, lite, lite Utrymme att imponera på Fredrik Det kan vara mm. att man startar med en härlig radioröst Men sen så fort vi faktiskt börjar prata om Aktuella spel, där känner jag Att där kan jag bara droppa the mic Och sen så, så syns du, vi om 60 minuter när podden är där Du måste så var, segwaya mig ner i säng exakt, Redan nu alltså. exakt Så det var liksom mitt sista, min sista chans att, att, göra ett, äh, att göra ett intryck här Jag uppskattar att ni slåss om min gunst Och så här är det ju ...med intryck att ibland så räcker det inte hela vägen fram. För även fast man är rolig i klassrummet så ska det sättas betyg en vacker dag. Och idag så den som sätter betyg är ju Dennis Strömberg. Som är, vad ska man säga, en historialärare. Och då pratar vi inte om spelhistoria utan historier. Och i synnerhet i Spel. Vi pratar inte så mycket kubb, den dock att solen skyddar och det är skitkallt ute Så som det helst bör vara när man spelar kubb Varmt välkommen till podden! Tack Martin! Jag har ju spelat, alltså det var ju en evighet som vi spelade in Det här måste vara det längsta förutom första avsnittets Så jag har spelat Nio Mm. till eh, Playstation 4 va? Eh, det var väl Team Ninja som gjorde det. där. har jag faktiskt glömt av redan. Var det de som gjorde Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, ja. Gaiden, nu säger man. Gaiden, Gaiden. Gaiden. Mm. Eh, jag har alltid är sagt det Ninja Gaiden. Ninja Garden. Nej. Det <laughs> är ett annat spel. Okay. Hur eh, och... vet att det är en Gaiden och inte en Gaiden? Nej, men bara för att det som liten, för det här fanns ju på 1985 till eh, Nes redan, så att, och då uttalade jag A som A. Så Gaiden guide. Ga, okay, jag tänkte att det var någon slags eh, källarlokal <skratt> Nej, det är mer, mer min sväng, svängelska liksom. <skratt> Och egentligen när det är det i Japan-spel Så jag vet inte, guiden. Vi har ingen aning vad det betyder ens Men, jag spelar Nio i alla fall eh, Och det startar i Tower of London En verklig verkenplats i, I en verklig stad Som heter London Uh, det, är, det är slutet på 1500-talet Man vaknar upp där naken och bruten uh, Och uh, man ska alltså Man ska jaga i kapp Några små stenar uh, Som man hittar energi ur uh, Och uh, det första Den första lilla uh, citatet Som sägs uh, Är It seems like death won't stop chasing me och redan där så går ju alla tankar till Dark Souls. Mm. Jag ska inte tjata hål i huvudet på er om att hur likt det här är Dark Souls. Men det är jättelikt. <gård> jättelikt. <gård> Helt enkelt. Äh, äh, men, men, men, men, det är intressant tycker jag att äh, de har liksom skamlöst stul i alla delar på något sätt. Men, men, det, men det är ju vackert också på något sätt. Så man, man ska se det mer som en hyllning då. det? Eh, <laughs> Vad kul <laughs> ja. att ni har inspirerats av ja. vårt spel. Säger säkert om det. Ja. Eh, men man får välja vapen som man föredrar. Eh, svärd, dubbla svärd, spjut, yxa eller en rolig variant som heter Kusarigama. Kusarigama. <laughs> Välkommen till pappa podden. <laughs> -oh She's crazy like Fy fan, alltså det som är som en Spikboll typ på en kedja På en ja, pinne Ja, är ju man, superhäftiga Såna som man liksom mm. slungar runt Ja, exakt mm. eh, Och det är väl Någonting som står sig ut Från Dark Souls Kan man säga Det är en, det är en aggressiv jojo -jo, Skulle man kunna beskriva den som Fruktansvärd jojo -jo. <laughs> Ja, verkligen eh, Och eh, man eh, Det som egentligen, egentligen Hur jag beskriver det här spelet bäst Det är egentligen Att säga Hur det inte är som Dark eh, Och eh, en grej är att man kan ha Tre olika stance, man kan stå upp Rakt i ryggen, man kan vara lite eh, hukad Eller så kan man liksom, eh, nästan skåta Och smyga sig fram sådär mm. eh, En och, sån third world squat Så att man går väldigt lågt Eller är det mer liksom Nej men det är mer en här, är riktigt är... ball Hårdrockare så de, så som står så som. Det är inte små går. grodorna skutt liksom. Decapitation Exakt. Det är lite mer Det skulle jag eh, klassa som Rainbow Six Squats mm -hmm. Alltså där med liksom knäna uppe vid öronen nästan mm. <laughs> ja, ja visst <laughs> ja. Det, är det är så roligt det där Vi har gjort en liten Youtube-film när, när du smyger fram Med sådana här paintball mm. Och där har du sånt mm -hmm. Fantastiskt mm. Tidskunder på Youtube Värt att googla efter Martin. Google. Halo reach där <laughs> där, <måste laughs> ja, ja. ja Fast det var något så extra material Uh, och då, alltså ju högre man står, ju högre stans man står Ju mer skada kan man uh, få uh, Ger man men också ju, ju mer skada tar man På samma mm. sätt så uh, Ju lägre stans man har Ju lättare är det att dodga uh, Men också Man ge, ger inte så mycket skada På andra Sen en annan grej som jag tycker var så jäkla spännande uh, Det var att uh, När man slår så är det ju en stamina-mätare. Så varje gång du slår så sänks den här stamina-mätaren. Mm. Men då, eh, efter varje slutkombination av slag så är det en ett litet blåtsa-sken som är runt din karaktär. Och timar du att trycka på knappen samtidigt som det skenet går in i din karaktär mm. då återfår du din fulla stamina. Mm. <hör> eh, och och det gör det väldigt intressant. Det är liksom, då om du om du bemästrar det här då kan du liksom mata slag efter slag efter slag så. Mm. Utan det så att tappa din stamina. Så active reload i um, Gaswar. Exakt, exakt fast mm. mer en mer eh, Uh, när man ser på spelaren Man behöver inte titta på en mätare Så Aj, det är skönt, du tittar på striden Och så uh, Qn är i striden Men du gör inte mer skada, du får bara tillbaka stamina. det är inte uh, som ögon okay. mm. uh, Men då kan det vara livsfarligt Med sådana här små dolkar istället för att liksom, uh, Ha stora yxor och mm. Ja uh, Men sen också att Det märks att det är med de här uh, Team Ninja Snubbarna som också är dead or alive ja. uh, Nej inte dead or alive uh, uh, det andra spelet man hoppar runt och slår... Det är Dead or Alive, det är Fighting Tut-spelet. <laughs> jo, jo, men Välkommen på... till Pappapodden! Pappapodden. Et... I got dads. Well, thanks for listening. And uh, say hi to your family for me. <laughs> We love you, son. I love my dad. Jag <laughs> kan inte få upp min mm? nu. Alla sätt jag prövat har varit fel Med min lilla yxa Hägg jag tills jag blev still. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack Men nöten den är helt. Ett, ett spel där man hoppar omkring Och man är en vithårig Snubbe med stora Ja, Metal Gear Solid Nej, ett annat japanskt Man hoppar omkring Metal Gear Solid 2 Och det är kombos och Super Mario Fight, jag, jag, blandar Smash Bros. Jag, jag blandar bara ihop med alla såhär Platinum Games Ah, Zelda. Jag inte Devil May Cry. Devil May Cry, det exactly. är det. Ja, det, det. Okej, okay. men, men, men i alla fall, och, och, och, och jag det, ju mer man spelar det här spelet, så, så handlar det mer om att lära sig kombos. Och jag blir Jag, jag är ingen kombokille jag, Alltså jag har alltid valt bort Aktivt alla kombospel Där du kan bygga kombos och sånt här. Y, A, X Ner, X, I, I, I, I X, F. Visst är det, jag spelar ju <laughs> Playstation 24 nu Förlåt Gör om ju An, rätt. Använder Xbox One-referenser På en Playstation 24-spel eh, du... läns mer på combo.com. Du håller inte med alltså Mannen som under Konamis presskonferens 2008 sa You cannot just press X, X, X, X, Y If you just continue to press the the same button like X, X, X and Y, Y, Y, and X, X and Y, Y, Y again, you'll be sucked Then you will be sucked Det finns ju en låt om det här som går så. Y, Y, KOKOKOMBO Y, Y, Y Y, Y Hur översätter man det? Är, kan... äh, det är så här, fan vad svårt det var Att lära sig den här kombon det är väldigt, Men de säger ju mer Med ett ord på det här språket men, äh, för... Där kom under syntvågen i Bolivia Faktiskt Det är så här låten. Men det som inte den här låten eh, tar upp och behandlar, det, det är också att du kan också ha ditt svärd eller ditt vapen nedstoppat och när du har det nedstoppat så gör det liksom, beter sig också Karaktären annorlunda när du trycker på vissa Fast kombinationer fastnar när du på det och... nej men då kan du lära andra kombinationer och så kan du gå in i menyer och förändra de här så här. <coughs> Så att det är väldigt mer komplexa system. system. Mm. Eh, för den sela det jag pallar inte helt enkelt men eh, förlåt nu måste backa backa bandet du vaknar i ton, du får välja vapen det är ett dark system, men vad är poängen? Vad är spelet? Ja. Handlar om. Mm. Ja. Jag tänkte att jag skulle komma till det i slutet Okej, <laughs> okej, okay, okay, för jag är fortfarande såhär, var, vart fan har vi kommit liksom? Ja. Nej men jag pratar ju mer om stridssystemet och vad som skiljer sig från Dark Souls mm. För att precis, det är väldigt exakt likadant som ja. Dark Souls, förutom då historien ja. ja, för just det, för det är historiskt där, nu är vi med, för temat är ju Spelhistorien, yes. förlåt läran, förlåt så jag kommer att prata om NIO här och historieskildringen. Och sen kommer det leda in till min spaning mm, som handlar har om historier i spel. Mm. En annan sak som inte finns i idag det är levande vapen. Man har som en skyddsängel, fast ett skyddsväsen. Jättesöta, det finns en skjullpadda, det finns en spindel, det finns även en talande katt fantastiska. Det finns en räv och finns en björn och sånt där. Så när man dör, istället för att uh, man springer och plockar upp sin blodpöl som man gör på Dark Souls, så springer man tillbaks och då, där är det nerstoppat sitt svärd eller sitt vapen. Och så sitter den I en katten. talande katt. Nej! Och här, ja, precis. Ja. Pokémon! <laughs> och det kan vara också en oxe som är superhärlig. Mm -hmm. uh, och de här... De här uh, det är väldigt stor skillnad storleksmässigt, tänker jag. Det blir väldigt lätt att oxa. Sitt sin döda kropp med sitter en gigantisk oxe på eller Eller som står där. Liksom. Ja. Mm. Vad händer när man vaknar? Sitter den kvar på en? Alltså är det är väldigt tungt. Så? Kan flytta på Nej men om man vaknar så får man ju springa kapp. Eller där man sist dog då. Mm. Mm. Men är det inte där djuret sitter? Jo. På en kropp? Nej på... för man vaknar ju vid... Typ vid... senaste se pointen Så man så. måste ta tillbaka för att ja, få tillbaka din XP. Mm. Mm. Man, man, äh, de, men, man, vi egentligen kan vi gå in på det här Att äh, liksom det är fullproppat av japansk historia mm. Och äh, ju mer jag liksom börjar läsa om det efterhand Ju mer insåga hur äh, mycket tid de har lagt på att äh, göra det här äh, Allting är hela tiden förankrat till japansk kultur Och japansk historia och japansk religion och så vidare Uh, och det var verkligen liksom super häftig upplevelse jag är, jag, jag är en stor konsument av spel Så jag liksom konsumerar Jag öppnar en burk, sveper den Slänger den åt sidan Öppnar nästa burk, sveper den Slänger den åt sidan Jag, jag, är, liksom, jag är inte som en så här Star Wars-fan Som liksom ser filmen, sätter mig ner Tänker efter, va fan, vad fan var det jag såg egentligen? Ser filmen igen Börjar googla Darth Vader Jag, har jag nu, va? gillar va? att är Star wars <laughs> Som, är, som framstår som En Så här då. Jag är... Det var lite för bred referens för Fredrik Falk. Ja, <laughs> kan du välja smalare tror jag? Kan du ta något smalare? <laughs> Läraren har framme. Ja. Mikael Hanecke. <laughs> men eh, till exempel Persona-serien Okej okay. mm. om, <laughs> om, eh, Men det, det kan ju vara vad som helst Får jag prata ur min Synvinkel? Absolut Jag tänker att det är din spaning Så att jag mm. tänker att din synvinkel är den som vi inte... High five Ooh. Så här är det på den. Att jag <laughs> <laughs> Vad fan <laughs> Well, thanks for listening And uh, say hi to your family for me <laughs> We love you, son I love my dad <laughs> Alla mammor där ute, jag ser er. Jag, jag på er sida. Äh, så. så det här måste ha sidor alltså, okej. Okay. Alla barn där ute, jag hör er. Jag är på elbånen här. Ja. Ja. Ni kan vända er till barnbordet. Jag säger inte, jag alltså. hundar, tjurar. Ni kan vända er till barnbordet. Vem sitter där? Jo, Fredrik. Ja, just det. Ja. Men så här var det. Att Jag började känna igen namn. Hattori Hanzo, till exempel. Mm -hmm. Och då, och då liksom märkte jag hur det här var fullproppat med japansk historia och mytologi. Och, och den här grejen, får jag säga lite snabbt nu då, Att jag här, jag bara konsumera spel och så går jag vidare nästa spel nästa spel nästa spel. Liksom jag grottar aldrig ner mig kring eh, vad tycker fansen liksom man börjar googla på internet så här hur, hur vad kommer den här bossen ifrån och så vidare och så vidare. <hör> Men så av något eh, av en märklig anledning så började jag göra det här kring det här spelet. Och då märkte jag hur, hur mycket eh, som var baserat på verklig mytologi och historia då. Och då Hattori i så. Han levde på mitten av 1500-talet och hjälpte till att ena Japan under inbördeskrig. Mm -hmm. Och det är där alltså. Man, eh, är, för jag störde mig lite på eh, att man spelar som en västerlänning. Man spelar som en blåögd, blond eh, västerlänning. Ja, men det är väl lite så här, shogun, alltså som romanen eller tv-serien om en britt i feodala Japan. -ish. Det är exakt vad det är. Mm. Ni vet väl att den sista samuraien är Tom Cruise. Jag visste, Efter ja. honom, ingen mer Nej, mm. men För, för jag, jag, jag, jag kan Störa mig på att eh, Många anime-serier Och anime-filmer Och eh, även spel Typ Metal Gear Solid Som du sa Martin mm. eh, det, det är, liksom, det är eh, nästan aldrig Asiatiska huvudkaraktärer För jag får alltså, en, en sak då Det här är ju ändå Japan Och du sa att det är mycket knutet till Japan och så där. Ja. Eh, Ett japanskt är Yamaha Som tillverkar sintar det finns ett skämt i Jämtland Yamaha Yamaha Fattar inte Nej. Alltså jag måste ha Yamaha ja, jag har Yamaha, Yamaha Yamaha Men Yamaha leva Yamaha. Yamaha, Yamaha, Yamaha, Yamaha, Yamaha. Yamaha. Yamaha. Men det är lite inne det du säger nu om det här med den här whitewash-debatten som har varit typ dels att man tog in, och heter den jag vill säga Adam Sandler men han heter ju Matt Damon i den här The Great Wall och också att Scarlett Johansson spelar huvudrollen i filmen, alltså av vad heter den? Ghost, in the, Ghost in the Shell. För jag såg faktiskt nämligen Ghost in the Shell på bio. Och då blev jag lite störd på den här uh, whitewashing. Att, att uh, hon spelar ändå en japansk tjej. Mm -hmm. uh, alltså hjärnan till den här uh, roboten som hon, uh, som hon mm -hmm. förmedlar är en japansk kvinna från början egentligen. Mm -hmm. I filmen också. Ja, ah, skit i det. Nu snurrar vi mm. in oss alldeles för många trådar här. Eh, men när jag bara i alla fall googla på det här, då, då, då, då såg jag att det, för i spelet i 9 så är det en svart eh, Ninja. Eller vad heter det? Eh, en. Samurai, mm. afro samurai. Eh, och då börjar jag googla och då historiens eh, första afrikanska samurai från Mosambik då. Mm -hmm. eh, Yasuke eh, kom till Japan 1579 <gör> som det här spelet <gör> uh -huh. utbildade som tjänade till jesuiten Alessandro eh, Valginano. Om jag läser det fel här. Men hur det är det? han som är med i Assassin's Creed. Vi kommer in till Assassin's Creed senare mm -hmm. eh, Skulle liksom, Han skulle kolla läget angående Kristendomens status i landet För västvärlden ville ju liksom krist, eh, Göra Japan mm. kristet då, För att få kontroll över dem i, Via kyrkor mm. Som de har gjort under ja, många liksom, i, Den spanska in, inkvisationen Och så vidare eh, så, Men när han, när han Kom dit så upptäckte han att Japan Var under inbördeskrig då. Mm Uh, och den här liksom spelets an antagonist han heter Edward Kelly Just det. Och är en uh, väldigt så uh, här uh, jag har en bild på honom här uh, uh, en uh, ja antagonist uh, ja, jag, tyckte, uh, jag, visste, an jag anta antagonisten så är uh -huh. väl ett ekvåg ut. Mm. <laughs> ja precis. <fartal> Funaka to iu kusatte mo Och han är, han är baserad också på en engelsman som levde på 1500-talet som var intresserad i det här okulta. Och han sägs vara ett medium som kan tala med andar. Och det gör ju han med de här andarna med de här som jag precis pratade om, som besatte svärden och sånt. Mm -mm. De här uh, skyddsandarna. Liksom. Uh, och han kunde även tillkalla uh, liksom, uh, änglar och demoner i stenar. Och det var ju stenar som den här huvudpersonen i början jagade. Och de här amrita som man samlar i det här spelet är de här stenarna som är baserat på det som Edward Kelly höll på med under 1500-talet. Alltså, Edward Kelly var också eh, alkemist och hade, eh, liksom enligt legender, tillgång till The Philosopher's Stone som, eh, alltså det visste faktiskt inte jag till jag började <laughs> liksom läsa om mm. de här personerna att det har varit en verklig sten då. Eh, liksom devisesten som refereras till i eh, Harry eller, Potter. är ja, men verklig eller att den bara har liksom omnämnts i liksom någon japansk mytos eller? Nej nej det här var i England. Okej <kör> okej okay, okay, ja. ja ja nu. Ja okej okay, då. Mm. Ja eh, och alltså den är ju verklig i historien så att säga. Men Martin du som är duktig på historia alltså man brukar ju tala om historia att man tror sig veta man kan aldrig riktigt säga att det har funnits eller inte funnits. Liksom, allting är inte dokumenterat Varför Men man, vet, kan man, väl man ändå... vet att man känner till Att uh, Jesus har funnits Men du kan inte alltid riktigt bevisa Ingenting här, liksom. är som det synes vara eh, Men de bästa historieberättarna är ju Herman Linkvist Det handlar om att salta historien För att få till en bra historia Och vad heter han som, som gör ofta voiceovers det, historiska... det var här, de kom i den. Jag tror det var du Ja det är jag <laughs> Ja, ah, det är det inte. Eh, men, och, och, och det sägs att den här Edward Kelly, han var väldigt så här, flamboyant och hade även en relation med drottning Elisabeth den första. Och det liksom ser jag nu efter honom när jag spelar här nio. Han är väldigt flamboyant, Och liksom vickar på höfterna och liksom utstrålar en sexighet, fast också den här lite okulta men eh, sen så liksom, är även spelet eh, liksom, det karaktären som man baseras på den här blonda i blåögda är av en anledning också. För det var en, en man som heter William Adams som var en blond snubbe från Irland mm. eh, och han eh, flyttade till London och började jobba som att bygga båtar och bodde då i London där han blev fångatagen, Tower of London Det spelet startar Liksom. William Adams var en av eh, Liksom eh, Jag tror de skickade iväg sex Fulllastade såna här skotar Eller vad de kan heta Skotars på 1500-talet <laughs> Det är supermärkligt Nej men det är såna här jättestora tre Jamma ha han jag kommer jämtländska patrullen och ska åka till town i London <laughs> Kom entrikt. ut då för fan Ta med det svärdet eller ett småsvärden Eller den där eller vad han hette Men nu med då Ut, kom igen nu grabbar Yamahaan Fredrik hjälp mig <snittad> uh, ja, ja, Jag kommer in uh, Okej, okay. i alla fall fullastade skepp Sex stycken från London Fem förliser på vägen till Japan det skeppet som är kvar Det finns den här William Adams på Liksom folk dör En efter en Det liksom går månader liksom De är ute på sjön, de tappar hoppet eh, Men som sagt William Adams Når Japans kust Det är bara fem styckna Personer av den här eh, Besättningen Som överlever Tre stycken dörr i Japan, William Adams, får alltså då tag eh, och kan få tag i eh, den här eh, hattor i hans och eh, få ge honom information som kan rädda dem från portugiserna, spanjorerna och holländarna som försöker liksom inkvisera, heter det så, av, liksom eh, krist... Föra in kristendomen och sätta klona kring Japan ekonomiskt och politiskt. Men på grund av den här William Adams så lyckas de stoppa det här. Och stoppa alltså en, krist en kristianisering. Hur fan säger man det? Mm. I över 200 år då. Mm. Och det här har jag lärt mig på grund av Att jag började läsa om, om Nio Och alla de här karaktärerna Så gillar man historia Och vill lära sig om Kanske japansk historia eh, Där också eh, den europeiska historien Knyter an så kan ju Nio vara en ingång till det men Jag gillar bara det du berättar att, att så mycket som jag skulle tro Var liksom bara så här, japanska spel Ja äh, men bara kitsch-stereotyper Även den minsta saken har Någon slags förankring jag börjar märka det mm. när, jag, när jag tittar närmare på det här Att det eh, är otroligt eh, Hur detaljerad eh, den här världen Är förankrad till verkligheten mm. eh, Ja, och det var det mm. Väldigt många namn Som man skulle lära lära sig. Skriv ner dem när du spelar Vad var, var det här tapeten som vi pratade om innan? Nej men det, det som är intressant med, med internet det är att mm. det mesta är tredjepart. Det ska ju tredjeparts. Man måste skriva ner själv. Nej. Ja, men exakt. det är ju så Men det är kul att just alltså så, alltså att nu vet jag alltså vem Hattori Hanzo är man tänker ju på Svärdsmeden i Kill Bill, mm, som mm, heter Hattori Hanzo. Och det är taget då från mm. Jap japansk historia. Och det fick mig sökt, inte osökt att tänka på Sushi. hur många spel är det egentligen som baseras på verkliga historiska händelser mm. har ni hört om det, det här spelet del. som heter Battlefield mm. det är ju det är löst baserat på olika krig mm. Assassin's Creed nämnde du ju och där är också ju liksom. snälla någon, det här var en retorisk fråga Half Half-Life mm. Half <laughs> Ja, Call of Duty Star Wars var ju för väldigt, väldigt länge sedan så det Sverige, icke-pc-spelet Turok <laughs> det finns Lost Vikings Ja, jättemånga spel ja. Uh, Historia kan ju vara en stor inspiration Man lär sig ju ofta av sin historia jag. Men alltså, jag, jag, jag, kan, jag känner igen Min här sensobohandring, jag som är ett Assassin's Creed-fan Är ju också hur Alltså Att få ihop spelens funktion med Alltså de här verkliga karaktärerna Som man får hänga med mm. Och som de inkorporerar i, i storyn ganska kul Liksom allt ifrån Ja, men i alla titlar har det varit så Mm Very cool Ja, men liksom, Även fast det är underbart att sätta sig i soffan Och liksom slå på ett spel Som nästan helt saknar förankring I verkligheten Så är det ändå mycket speciellt Att få ta del av ett spel Som har en verklig historisk koppling mm. Och då Är ju faktiskt det första spelet Som jag börjar tänka på Assassin's Creed Mm Uh, och när jag börjar kolla på Assassin's Creed Då är det ju så mycket information där och, uh, Alltså kring uh, Det är så mycket historiska personer Och historiska liksom, slag och allting som har, varit, mm. liksom, som har varit förgrund för de här historierna Men, men jag, skrev, jag skrev ändå ner någonting För det är ändå tio år sedan Assassin's Creed kom faktiskt i år Det är fyra tio år i tjubileum mm. Ja nu tar vi alla historier från början? Nej, men jag tänkte att det utspelar sig liksom eh, 1100-talet, eh, det första spelet eh, när man liksom till exempel mötte kung eh, Richard den första, också av England. Eh, I minns ni vilken stad? Jerusalem. Ja, just det. Mm. det var du var det, för riktigt. Ja det, det var också tio år sedan faktiskt. Det var 2007 det var, som jag var där. Koinciden. Alltså. Ja, det är sjukt. Fan. Jag eh, Vet han? Ja. Vet han? I det här skrevs första. grek allt skrev. Altair! Altair! Altair! Och sen så är det i andra spelet, när man spelar Edzio Adjutare da Firenze. Så är man ju i vilket land? Grekland. Är det Italien? Italien. Man är i Florens, man är i Venedig. Man är under Renaissance. Förenade Arabemiraten. Är det femman manner i den? Mm. Det, men det, det, det går ju också fram Och tillbaks till framtid också Man spelar ju någon sorts framtidsmänniska Filmen ska ju vara otroligt dålig Någon har sett den Nej, men det kan man ta eh, det, behöver, det, behöver inte med. det var säkert snygga eh, liksom fall Ner i eh. Jag tror att de till och med sa i filmen Hörde jag att de sa här. You have to do a leap of faith Ja, ja det är med mm. Mm. Det är eh, I alla fall, då, då träffar man på Machiavello, Leonardo da Vinci och så vidare, och så vidare så. Men och, och, och, du, du, Den går ändå tillbaka till Adam och Eva och så vidare. Men i framtiden då, kommer det <skratt> fortsätta ja. Men Adam och Eva-spåret Det är ju då de väver in sin egen Lår, att det är ju så här Alien race och så vidare Men i de här spåningarna så alltså, nu, nu har vi etablerat det faktumet där Men du brukar vara så bra att se den i framtiden Hur blir det i framtiden? Kommer man att fortsätta att använda sig Av historiska karaktärer? Kommer man berätta en story Eftersom man är för ointresserad i skolan Och helt plötsligt så sitter eh, Alla som har lyssnat på pappapodden <gård> We love you son I love my dad Barnen refererar till Ett slag på 1500-talet På en muddy Åker, någonstans i England Det där pappa det där är slaget uh, mellan uh, the, the rose uh, och de andra cranberries uh, det vet jag <laughs> men, men nu har vi också börjat använda mer så, närliggande historia så jag tänker typ på uh, mafia 3 liksom något slags liksom, där man säkert kan hitta tydliga referenser alltså, så så historiska personer kopplat till den, så här, civil rights movement mm. Mm. osv men mm. uh, ursäkta, nu nu uh, fråga läraren en fråga jag ska fråga läraren jag vill vara så här, jag vill vara bättre vissen i Klassen. Ja Alltså när jag räcker upp handen ja. Jag har ingen fråga utan jag vill bara säga någonting Så sitter du med fingrarna <laughs> ja. Men hur blir det framtiden avslutningsvis här? Uh, Martin Edsman, tack för frågan uh, Särskilt att uh, jag tänkte nämna tre spel till mm. Okej, okay, men då får ni ju som vanligt välja ett av tre spel som vi avrundar med då. Uh, Ska vi prata om uh, Brothers in Arms, L.A. Noir eller The Oregon Trail? Åh, oh, L.A. Noir. Ja, L.A. Noir. Förutom de här ambitiösa idéerna kring Motion Capture-tekniken, man skulle se på. vad skulle bara på titta på dem och se om de gör eller inte. Jag tyckte det tycker jag sju svårt, måste jag säga. Eh, så skulle man ju, liksom, så var ju alla de här eh, fallen i L.A. noir baserade på riktiga fall. Som var utredda i L.A. Mm -hmm. Det visste inte jag. Nej. Så alla de här eh, fallen som man går igenom där. Eh, Cole Phelps. Just det. Snyggt. Bra. Hetsar ja. Ja. Eh, är inte det här var med på spåret grejen. Nästa ja. år, Fredrik. Ja, jag tar med. Och, och nästan alla eh, utspelade sig runt 47. Det är något som utspelade sig också. 52 så där. Men till exempel så är The Black... Dalia. Just det. Eh, Baserat på mordet mm. av Elizabeth Short I Los Angeles då, 1947 mm. eh, Och som jag förstår det Så är alla brott baserade på Reportorer från verkliga händelser mm. Och där har jag också varit I LA, ja, i, eh, LA. I Los Angeles Jag är oskyldig till mordet ah. Bra att veta men det är ju superintressant att, att det finns Så mycket bra Alltså att man, man kan bygga fusion på att bara ta grejer Narrativen är inom mening redan klara Ja, nej men för det, det är också Jag såg ju att det, det var ett annat case Som eh, baserades på L.A. Confidential mm -hmm. Den här uh, filmen ja. Som uh, Woody Allen gjorde också. Och som nu är en jättestjänst musikal som har gått på Broadway och mm. även i Sverige också. Eller mm. i Confidential. Mm. Uh, och väldigt många av de här andra uh, Bullets Over Broadway? Eller är? Eller Confidential? Det är en musikal Nej, men, eller nej, nej, nu kanske jag ah, bland, du kanske blandar, ihop, nej, blandar ihop dem eh, Bullets, Bullets of Over Broadway eller Confidential, det är bara en liksom noir historie, ah, på, Ja, ja, så ja så visst ja eh, Medan Bullets Over Broadway är Woody Allen mm, jag blandar ihop dem Men, men de andra, det här historierna Eller de här casen på L.A. Noir De har ju skrivit tidigare Alltså under Noir-perioden då Mm. Eh, i sån här små Pulp Fiction. Just det. Mm. Så det är liksom, det, ju mer man börjar läsa om sånt här, jag gör ju inte det så ofta. Jag är inte en riktig nörd. Men när jag väl gör det så förstår jag att Nå, det är intressant är det. att vara nörd. Liksom. Mm. Man lär sig ju väldigt mycket liksom, bara på att börja läsa. så. Här. Gjorde ni det barn det är vi som vi tar, äh, tar barn, till vi tidigare? Vi pratar om det papper. Kommer till pappapodden. Visst är det. Vi lär dig, son. i love my dad De sista grejerna. Visst, den sista frågan jag tänkte ställa. Då. Vilka historiska eh, händelser skulle ni vilja se i spel? Mm. Bra fråga. Mm. Det behöver inte ni svara på nu. Då. Men det, du som okay. lyssnar kan ju tänka på det. Mm. Vill man du se 30-åriga inte... kriget eller vill du se mm. mordet på Gustav Vasa? Vad skulle du vilja spela? Uh, nej men man, Vi kan ju tänka efter och sen ska vi ta det här i slutet av... Uh... Great. Great. Jajamän. Men det kommer något slags är, lite telltales spel av någon iransk spelutvecklare som handlar om liksom, kulturrevolutionen. 1979, det är jag också det? tagit upp. Ja. Just det. Mm. Uh, uh, den har jag tagit upp som ett exempel. Att, bra backdrop. Uh, uh, mm. att för ett par år sedan släpptes ett spel baserat på uh, revolutionen i Iran 1979. Mm. Mm. Uh, det ska vara ett väldigt bra spel. Det finns billigt på Steam för typ 60 kronor. In och köp. Gott. nu ska vi ta en liten mikropaus här och sträcka på benen, ta lite frisk luft och sen när vi kommer tillbaka så är våran korrespondent på plats. Ni vet vem vi pratar om, ni har hört någon förut, men vad ska han säga den här gången? Jag står här! Stanna kvar och gå ingenstans Fredrik, för snart är vi tillbaka. Spoiler! Hallå och välkomna tillbaka till en fantastiska Studio Atterbom! Idag har vi förvandlats från full träff till någonting helt annat. Vi pratar givetvis om någonting där livet förändras och tar in en helt ny fas. För det har visat sig att vi har lyssnare. Vi inte visste det fanns där ute. Vi pratar givetvis om alla pappor. I love my dad's... Och kanske mammor Välkomna tillbaka till Pappapodden Där vi pratar om spel I olika kontexter Miljöer Och mm, Man bara känner hur det på i Vi har hört Dennis berätta om historia Historier Till och med i spel Och att saker och ting kanske till och med har hänt på riktigt. Något som händer varje dag och är på riktigt, det är Fredrik Falk när han spalar om indiespelen, en scen som finns. Men man vet inte vart det är. Den är tillgänglig men ändå lätt tillgänglig på en marknadsplats nära dig i månad. Fredrik Falk Lundgren, våra reporter. Hur är läget i indiescenen? Den är på många sätt nyskapande och oförändrad och lite tråkig. Och det är det jag tänkte prata om. Så jag ska både hylla och ranta på samma gång. Det bästa. Då tackar vi för det. Av två I nästa veckas fullträffat pratar vi om då Dennis. Då blir det sommarspecial. Nu kan du fortsätta Erik, Tack så det, mycket. Var ett, det var ett skämt Ja var anti-segway det ut ur det eget jag, jag tänkte att säga att du Gav två bra segways här För du pratar indie och du pratar marknad Det ska jag komma in på Det är nästan som att vi har Jag tycker ska, Just när vi är så kön, väldigt superstereotypa Vi har pratat historia det Kan vara pappa foten. I love my dad ah! Marknad, dagens industri, alltså, det, är, det är så sexistiskt, eller stereotyp, könsstereotyp, vi skojar givetvis. Som givet män vis. läser alltså dagens industri på full träff, det är en spännande, helt nytt klientel. Vi ska prata om Edith Finch en tjej som man kan få faderskänslor för. Jag har nämligen spelat, det var så att jag eh, kollade i mitt eh, i min indie-loop eller indie-stetoskoper mm, om man ska säga, eller vad man nu har utmått omvärlden, kanske mer än kikare och då så såg jag att det kommit ett spel som fått väldigt bra kritik som heter What Remains of Edith Finch och vad som fick mig att känna, det här måste jag spela till nästa inspelning, är att utvecklarna heter Giant Sparrow och är kända för att ha gjort The Unfinished Negativa Ytor Swan. Oj oj oj. Deras... Basically, god morgon. Ja. Det här är ju det, det var jag tvungen att spela. Det här är deras nya spel då. Så du kommer följa dem med liksom deras utveckling nu. Jag måste ju det. Ja, Okej. Okay. Det är liksom jag är ju Ja, därav korrespondensen. Ja. Okej. Okay. Mm. Nice. Han är på plats. Och då tänkte jag bara kort säga, det är alltså det här spelet skulle jag säga är ett f -P -N -E -G, First Person Narrative Exploration Game alltså, Jag, jag, skulle, vilja att, jag alltså. skulle vilja att ni hade liksom två tuter, en som är så här Fredrik klyschtutan och en som är indie Klyschtutan. för det här kommer då, ur, ur, det skulle ljuda något enormt här alltså. Men jag gillar också throwback till min eh, gamla spaning Givetvis jag, jag knyter upp den här säcken nå enormt nu. Och är det någon som också kommer med på skatta till en med gamla spaning då är det Bengt som har binchat alla fullt han, han viker sig dubbel går kring. i taket nu, ja, för ja. det är liksom det här är som the avengers av referensen nu basically god morgon mm. <laughs> ja det här kan ha varit det mest roliga och spännande som har hänt i en pappas liv på väldigt länge ja, exakt the first thing i should tell you is that i lived here until i was 11 but i wasn't allowed inside half the rooms after my brother Milton disappeared mom sealed the map Each bedroom has a story. And some of them seem a little hard to believe. I don't believe in ghosts. But something always felt wrong about the house. Coming back, I finally know what it is. There's just too much of it. But if you know anything about the Finch family, You know the stories have at least one thing in common. Someone always dies at the end. Då är det så här. What Remains of Edith Finch eh, är som sagt ett spel som kryssigt nog handlar om att du i första persons perspektiv ska utforska ett hus där du eh, ensam ensam bekantade med massa karaktärer utan att träffa dem, utan att du lär känna dem genom de rummen som de har bott i. Den är Edith Finch är 17 år tjej återbesöker då eh, familjens villavillerkulliga Villa hus. Eh, där den här familjen, hennes släkt, har bott i generationer och som hon då av en viss anledning var tvungen att lämna med sin mor och en, en gammal mormor. Och då är det så här att storyn är att den här familjen Finch är, det är lite Wes West skt och lite, vad familjen, när Vad heter om, Syskonen Baudelaire Olycksaliga liv. I att den här familjen är väldigt olycksförföljd. Ja, Baudelaire. Den är en väldigt bra film som handlar mycket om äh, familjen. Om familjen. Ja, precis. Ehm, och då är det så att flera den här familjen är nämligen förföljd av död. Ehm, familjemedlemmar har generationer gått bort på otroligt bizarra tragiska och lite komiska sätt. Och allt eftersom att de här de här familjemedlemmarna har, har gått bort så lite, har förlåt, lite komiskt det så um, ja, uh, hur är det med hur är det med Göran? Han gick bort uh, förra veckan. Ja men gud, vad är det som har hänt? Det är ju faktiskt lite roligt. Det är lite roligt. Alltså. Ja men så är det. Alltså det är, det finns svart humor i det liksom. Och då är det så att den här Idits morsa har ju då när henne, hon och hennes barn bodde här. Allt eftersom de här familjemedlemmarna har dött så har deras rum förseglats varpå de var tvungna att bygga till liksom nya våningar och nya rum så att det här huset ser väldigt bizarrt ut och det är det som du ska utforska. Och du har ju som den här Idit när du har vuxit upp alla de här hålerna som titthål så de har varit mer som ett mausoleum eller ett, ett museum över de, de, familjens tidigare generationer och det är de som du nu för att du vill få svar på vad är familjens förbannelse liksom ta det in i så det är lite som lite så här mystaktigt utforska spel att ta det in i de här rummen och där du då jag, låser... tyck, jag tyckte det var väldigt bra förklarat av någon att det är som en sån här bok man vecklar upp så här och så reser sig i typ ett slott eller någonting. Mm, det är lite det... typ sån alltså hur ska man säga för att när man då tar sig in i de här rummen så får man då spela igenom ett segment som den familjemedlemmen som man får tillgång till. Och här kommer det som gör det lite mer unikt än andra sådana här som jag har tjatat om uh, Vanishing of Ethan Carter, också ganska lik titel eller Gone Home och sådär, är att det är lite mer gameplay i det här spelet. För då får du spela igenom den här familjemedlemmens sista stund i livet. Och då har de tagit in influenser från en massa olika spelchanger. Så det är typ så här ett segment som är lite first person, så här horror game, något som är lite strategispel något som är så det är, och de grejerna är otroligt balla, Jättekula. som um, ger gameplay otroligt stark story. Jag ska inte bli kvar så länge i det här spelet för ni har ju det låter lite coolt, men det låter lite gjort, eller hur? Jag tänker också på den här när man går kring den engelska ön där. Vad heter den? Det spelet. Tänk. Nu stirrar jag jättehårt The Witness. Det. Nej, du tänker på Everybody's Gone to the Rapture. Nej, ännu tidigare, mycket tidigare. Mist som Dear, Esther. Dear... Ja, Dear Esther, Riven. Ja, För där är oh, där åt, Atlantis. Där går man ju kring i miljön och så får man ju höra de här minnena. Ja, och, så ja. handlar om, och så handlar det om döden också. Ja, alltså det är superlikt. Shatter Island. Men alltså du verkligen ingen... Dear Esther. Pappan och havet. Dear... Men... Kom hem För vi längtar efter dig Kom innan Sommaren är slut Lilla pappa Dear Men, Esther Jag ska bara säga, den är du inne på något här För att de, alltså, Dear Esther, Esther, Edith Finch The Vanishing of Ethan Carter Och Everybody's Gone to Rapture Alla de här handlar ju om så här att Det handlar om död, sorg och att du inte, du lär känna de här karaktärerna utan att ens få se dem egentligen. Um, och jag tycker ju, bara kort, att det här What Remains of Edith Finch var en otroligt cool spelupplevelse samtidigt som jag satt och kände jag har typ spelat där förut. Men det är ändå lagom mycket nytt. Men det är väldigt mycket gammalt också. Det är som att du och Dennis delar att Dennis hade typ kört spelet han spelade innan. Uh, och nu har, har du gjort samma sak Ja, spelar samma saker liksom mm. um, Och vad mer ska man säga om spelet är att Det är väldigt kort, det är typ av två timmar Kostar 179 spänn um, och, uh, Väldigt exakt siffra Ja, men jag tror att jag tycker klar på exakt två timmar Ja, vi har mm. pratat om 179 kronor Ja, det var det, väldigt exakt mm. Ja, jag, jag har ju minne för sånt där va det, det är också in, det är så typiskt indie, för också det typiska indie-priset. Ja, typisk precis. indie speltid på två timmar. <laughs> nej, nej, när du betalar så här, så här. Det här känns igen. Det här känns igen. <laughs> den här summan har jag lagt ja. på ett spel tidigare. Jag känner mig alltså, samtidigt som jag känner mig ny, fresh och originell Jaså. i den här gruppen, så känner jag mig smutsig, lite billig. Och, och väldigt lättläst. Det är väl hur många pappor brukar känna sig. <laughs> We love you, son. I love my dad. <laughs> <laughs> One day I will become the father. Jag tänker ja, mig att mötet på den här spelstudion, när det var så här, vad ska spelet handla om så var det någon som sa kan vi bara diskutera vad spelet ska kosta <laughs> ja. Vi tänker oss ett indielid på två timmar 179 kronor get to it <laughs> Ja men det är lite så jag känner för det här. så att jag avslutar det här är ett spel som jag tycker att man om man gillar såna här typer av spel då ska man spela det här. Det var superstarkt, superbra. Men... Om man ogillar spel, då ska man inte, inte spela det <laughs> Men ni förstår säkert att jag gillade spelet. Men samtidigt som spelet är, så här, det är sprängfyllt av originalitet, känsla och glöd. Så är det också då förutsägbart lite platt och gjort på samma gång. Supermycket nytt och supermycket gammalt. Eh, och när brukar jag känna så? Jo, när jag spelar typ storspel a spel och det är nu jag är på väg in i min spaning här. Hade du någonting nu? Nej, men du, det ju, vi har ju ett helt avsnitt som eh, du det här när du har spelat No Man's Sky. Så liksom både älskade du och hatade det samtidigt. Alltså, det var mycket nytt och fräckt, men det var ju samtidigt tråkigt. Det är också en och... jättebra eh, eh, ska man säga, eh, konstigt uttryck av just den här känslan eh, i form av en låt som heter I Love to Hate You med Erasure. Ja, men lite så. Passar bra. <märkning> Där fixar du redigeringen, Alice. Posta. Vi fixar ju posten. För hur mycket liksom... Någonting i det här, hos det här spelhuset måste ju säga stopp så här... <laughs> när man är på väg att göra ytterligare ett spel om um en ung protagonist som ska lära känna sin familj genom att gå runt i ett hus. Det ja. går liksom inte. Men det är som den nya svenska spelet som heter uh, nånting med horror, uh, little horror stories little nightmares. little nightmares. Är det är svenskt. Ja, det är svenskt. Det ser super snyggt ut. I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you. Det ser super snyggt ut, men det också känns också <skratt> gjort. Liksom. Mm. Med inside, och, det 2D-spel. 2D oh, nu, äh, nu börjar jag. Spel, ja, exakt. Jag tycker det är härligt att använda äh, ett ord som används eller två ord som används mycket i den här äh, spelpodden. Det är antagonist och protagonist. Det skulle vara kul <skratt> om man använde det mer i sitt äh, civila liv också? Tycker äh, man menar. ska skicka in ett personligt brev om man söker jobb? Äh, jag är en protagonist på 31 år. Ja, jag är en tydlig antagonist, som antagonist. Ja. Jag kan tillföra er, ert företag En stor roll som en antagonist Jag, ett, jag, kan, in, jag, kan, jag kan bjuda på ett intressant narrativ <laughs> Spännande <laughs> frågeställningar Och ja. fantastiska pussel När ja. det ska få ihop mitt schema mm. Men för det, det här känner då att Indi börjar bli dussin Alltså när jag tidigare kunde vända, Tidigare kunde jag vända mig till indiespelen För liksom det här originella, nyskapande liksom Andrummet Men nu möter jag ju fler och fler spel som ni är inne på nu Som är liksom det är liksom Typiska genrer och föror Som börjar utkristallisera sig så Det är så förkört. jävla härligt att linjärt Är in indie nu alltså, ja, ja, exakt Välkommen, yes, det är jag som är nyindie-killen Du indie är killen. indie, ja, det oh. är, jag ska komma in till det För det är så här att och alltså några exempel på netlevandel typiska... subkultur. Vi har varit inne lite på det här med att det finns några typiska indiegenrer nu. Vi har det narrativa utforska spelet som jag alltid snackar om retro shooter ni vet med pixelgrafik Eller de här lite mörka, dystopiska springa från vänster till höger spelen som Inside, Limbo, Little Nightmares. Och det rysspelet som du visade oss, Martin, kommer du ihåg det, som var en sån här dystopisk rysk... Ja, just det, ja. ja. Mm. Mm. Sen har vi de här Twin sticks shooters, också lätt att ut sig. Suggestiva plattformshoppare som man nämnde och mycket coming-of-age-skräckisar. Då tänker jag på um, um, det här som du gillar också, Dennis. Resident Evil 7. <laughs> Nej! Coming mm. of Age, alltså det som är lite teenflick. Bioshock, Klimakteriet 3. Nej, det är när han åker ut till en ö och Radio Radiomonster. Oxenfree. Oxenfree. Oxenfree. Radio-monster. Så bra. <laughs> Radio-monster. Ja. Ja, eh, Oxenfree och ett nytt spel som heter In the Woods som handlar om. Ja, så, ja, hur det na, är att na, komma hem nej, och hem, hänga Night, med sina... Night in the Woods. Den Night katten, in the woods, ja. Som är, diskuterar såna, mm. frågor med sina hipstervänner. Ja. Ni hör ju. Och det här får mig att tänka att. Um, för att tänka. Det får mig att tänka. Spel får dig att tänka. Vill du också kunna tänka? Spela ett spel. Mm. Mm. Men alltså, så här, alltså det som jag älskat eh, får det nu också att hata. <laughs> <laughs> ambivalenta Fredrik här. Alltså så här. Det som jag gillat att man pushat spelsätt och koncept att vara exakt. Vad ska jag säga? Nu hoppar jag lite. Här. Jag kör bara vidare. Dels så skulle jag vilja ha en annan spel Och betalningsplattform för sådana här spel Alltså i det finns var liksom två timmar långt Jag tycker det var perfekt längd för det spelet uh, För att jag vill ha en sån spelupplevelse Men jag tycker att 179 kronor Exakt Är lite för mycket För att visst, man kan ju betala så mycket Om man vill se en film Det kostar så, så mycket att gå på bio mm. Och en film på två timmar Är ju mycket lättare att se om Men jag vill aldrig mer spela om ett spel På bara två timmar det känns lite så där det beror ju på, det här är ju sånt här utforskarspel. Då kanske är det finns det olika endings eller liksom sådär. Nej, oftast gör du inte det. Och just de här spelen så lite på gameplay. Indie. Det är inte tillräckligt Nej, exakt, Nej exakt. Man har ett slut. Så varför inte ge oss spelens Netflix för indiespel? Alltså Indiehusen jobbar ju redan mycket med liksom alternativa plattformar och finansieringslösningar. Oh, intressant. Och det ska vara perfekt för den här mm. typen av spel. Ha lite Twitch på med något liknande. De säljer ju spel nu. Mm. Och vet ni vad som hände då när jag satt hemma och tänkte på vad coolt det är med indiescenens alternativa finansierings och lanseringsplattformar? Jag börjar också hata direkt igen. Givetvis. För problemet med indiespelens finansiering är ju just behödom. De, ja, inte det, men jag ska hur finansierar man ett indiespel? Backboins. Nej, men alltså få in Kickstarter. Kickstarter och finns nog Circle Jerks. Switch. Det är det så? Patreon eBay. det kanske är mer ja men Kickstarter i alla fall. Ja. Oh. Och det är ju det som gör att det börjar likna mainstream mer och mer. För att nu börjar indiespelen betvingade att tillfredsställa och smeka upp nördarna, fansen i jakten på pengar. Ofta sätter de då mål i Kickstarter-projekt som när vi når 500 000 kronor eller dollar eller euro eller vad det är, då slänger vi in en steampunk cyberhitler. Och når vi en miljon, då kan du spela spelet med 80-talsfilter. Och eh, något sånt där tantigt. If we exceed our goal by 30%, we would also like to feature a golf-cafe on Chandler as a simple game within a game. As many of you know, we have a rich history of golf-simulation and it'd be fun to allow players to take a break from their detective duties and play a round or two while trying to plan their next move on the case. Så det som jag älskat med dem, att de har pushat spelsätt koncept för att vara exakt vad spelutvecklaren vill, det har börjat försvinna till fördel av, för fanservice, och som likriktar scenen som AAA-spelen och mainstream. Och vilka då Martin har råd att skita? Nej, det har de ju för inte. Där, där stoppar jag min spaning. Men en tag. Eh, men är, är ni med på vad jag, jag tänker? Är. Det. Jag tänker, mm. Men det här med fanservice och liksom eh, user interactivity eller vad man ska kalla det. Eh, det är ju liksom 10 talet i en nutshell. Och det är ju en rörelse framåt. Mm. Det är the millennials way to go. Och du anser alltså att det är helt fel väg att gå. Jag hatar lik. den. Jag hatar den. Mm. Det, det, det är att släppa. Jag blir ju skrämd när man, när man typ så här. En författare har skrivit en, en bok mm. och så kommer fansen och bara jag gillar inte det här, jag gillar inte den framställningen om den karaktären, det är för lite sånt, för lite sånt. Man skriver om, man gör om för att tillfredsställa. Var är den sanna liksom, konstnälla intentionen om man låter sig... Det finns en jättebra film om det här som heter The Mis som heter Misery. Just det. Mm. Det tar ju upp det här väldigt bra. Där kan man fan bli av med benen ja. om man inte tillfredsställer sig. Have you sig heard sen. of something called wobbling? Senaste Mass Effect Eller verkar ju... Hobbling. Do you know what they did to the native workers who stole diamonds? Don't worry, they didn't kill them. That would be like junking a Mercedes just because it had a broken spring. No, if they caught them, they had to make sure they could go on working. But they also had to make sure they could never run away. The operation was called hobbling nej men det, det är det, samma spår Men Det typ senaste Mass Effect verkar ju vara så dåligt för att man fokuserar fokuserat på fel hey. saker. Nej, det är en bubbla Tyvärr för jag var ju lite sugen på det här eller <coughs> jag var väldigt sugen på det här Prey mm. som släpps i dagarna mm. Jag har jag precis också. släppt. Men det låter ju som att det faktiskt har det, de negativa kritiken jag har hört kring spelet handlar precis om just det du säger mm. att eh, de ska få in det här lutandet och få in det här uppgraderingsträden mm. och få in det här som som de här denna testpubliken vill ha liksom ja. XP-andet så mm. att Men det här så det här berättandet har tappats och har liksom satts åt sidan mm. Men ett spel nu som verkligen går i, i den här takten att liksom alla bestämmer och sådär, där det är mer eller någon slags flat organization utveckling av ett spel, liksom studion tillsammans med alla som spelar det är det här Killing Grounds eller vad heter, som är stort nu Battlegrounds Ja, Battlegrounds. Mm, PR ja. ja precis, ja, det är ju också ultra stort liksom, för att ja, det är väldigt extremt nära community. Om man tyckte att h 1 gjorde det så har det liksom tagit steget längre. Mm. Ja, men, och där, det det spelar, tycker jag tycka rätt coolt. Men, men det som jag inser är ju att jag tycker inte att för när har man någonsin i någon annan konstform tänkt att så här, det folk vill ha eller att, att jag tar in andra för att bestämma vad vi ska göra det här är ju Nej. den vi saften till där det handlar om kommersialis kommersialismen och hur stora företag tänker. Och vad det är det försvunna avsnittet vi tog upp det? Eller, eller vilket avsnitt var det? Det är ingen som vet. Nej. Något, något, jo, visst. Det, det var ju faktiskt. Eller, det nu var, var en jag... avsnitt där ja. vi pratade om vinstintressen i spelvärlden. Exakt. Det finns tydligen där också. Konstigt, va? Det var en så klart det, det finns, finns så klart det finns. Jag minns hur SVT satsade på en tv-serie där man i slutet på varje program skulle få rösta på. Ska det gå så här, eller ska det gå så här? Och så nästa gång så ja, gick det som publiken röstade. Men när Heros ballad så var det väl också så att i slutet av varje avsnitt så kunde man rösta in i hero. Oh, Gud, ja, det får mig att koka. Så det är säkert så. För att jag inser att det här också är i linje med liksom bara debattklimatet som är bland människor och sociala medier. Att människor är extremt rädda för att bli utmanade. Man känner sig att bli utmanad lika med att bli kränkt och bli angripen. Människor, både höger, vänster och sluter sig i filterbubblor där man vill vara trygg, man vill ha det lugnt, man vill ha det säkert. Och på samma sätt Nej, jag tänker inte spela det här. Bara om jag får med och bestämma. Får jag min steampunk cyber -Hitler? Eller får jag det här? Får jag det här? Annars, nej. Att människor blir mer och mer rädda att utmana så på samma sätt så börjar indiescenen nu bli rädd för att utmana. Man vill ge det bekväma det bekanta. Mm. Det är lite som i Seinfeld när man ska skriva piloten och sen så, <laughs> sen så säger George I won't change this. Uh, it's against my artistic integrity. <laughs> och Jerry bara, you have no nej. integrity. Och det är lite där indiescenen är. Exakt. För att det här börjar bli ett problem. Att det som var unikt, den egna visionen. Nu faller spelutvecklare även in i de, de börjar knäböja för fanservice och crowd Just det som scenen inte gjorde och som jag älskade den för. Så nu kanske är slut med promenadsimulatorer för min del. Vad spännande att se vad ditt vad det, Fredrik har gått färdigt. Nya Fredrik. Jag stannar upp som Forrest Gump mitt i jogging-turen. Ja. Och bara, vänder om. Hej, jag är klar nu. Ja. Det är superspännande det här är, Jag är så, jag är så liksom, nyfiken på att se vem nya Fredrik blir Är inte du det Dennis? nästa avsnitt? Fredrik 2.0 mm. Ja, Men jag tycker ändå att ni ska spela What Remains Så vid det finns du, du, du kanske kan gifta det, om du klarar klar med det på, Kan man gifta saker på Playstation Store? Det för, för att du... så vill jag utröna Dennis. Ja, för att jag minns E3 <laughs> När de... Jag minns jag E3. Det var tidigt 2000-tal Och jag tittade på en stream Okej jag ska göra det här kort och koncist då Jag fick för mig att man kan låna ut Spel som man hade laddat ner På sin place Ja men jag spelar varandra spel Ja, ja. ja. ja. Men jag tror inte att Shareplay det, Jag tror att Shareplay inte Det funkar säkert inte med indie För indie ska man uppleva själv På sin kamera med ett glas vin Och ett härligt narrativ Och sitt kollegoblock Men folk behöver inte ens spela längre Man Nej. kollar bara på Twitch När andra spelar Men, det är skönt. men just i, i, ja, det är Just det där spelet Är ju typiskt sånt spel Som passar bra att titta på istället Mm Mm. Ja tack Fredrik Säger jag tack. som har bara tittat <laughs> ja, men Jag kollar också rätt mycket ja. Battlegrounds är ju kul att kolla på Nej ja, jag kollar inte på det Vi rör oss vidare i fullträff. Det är första gången eh, ni hör oss det på att säga på länge om det inte är så att du liksom bara har låtit eh, de här podderna samlas upp i liten hög och nu bara bränner du igenom dem för att få bort den där lilla röda siffran som stirrar dig i ögat på eh, poddappen. I övrigt kan det vara så att du kanske har gått och väntat ett tag och eh, då får du njuta så länge det varar. Nu har vi oss in i eh, akt 3 kanske man ska kalla det. Eh, nämligen min egen akt. <laughs> Nej men såhär då, jag, jag har spelat lite olika spel men jag tänkte börja att prata lite grann om IRL versus spel. För det är nämligen såhär att två saker som jag vanligtvis spelar har jag nu testat på hård intensivt i mitt riktiga liv. Jag har nämligen dingat in två IRL-archiments. Det ena är Repmånad- och det andra är körkort Just Men det. Eh, jag kommer ihåg Game Trailers det, det gick ju i konkurs för ett, två år sedan Den hade en skitrolig Serie där man testar på eh, Spelgrejer I verkligheten hur, hur, liksom, hur funkar de liksom eh, no scoping Vad är populärt att ah, där. Såhär, ah. hur funkar det att göra Rock no jumps Och då kan ju bara liksom, dra det här lite snabbt Jag tänker inte dra några långa historier att när, när det kommer till att man blir indraftad I militären 11 år efter att man tror att man är klar eh, för, att, för att tjänas via riket eh, då... Vilket spel är det? Uh, lumpen kallas, repmånad Repmånad heter spelet Det spelet alltså verkliga livet Dennis, uh, Martin är en del av det Exakt, det verkliga livet det första, jag, det första jag kunde konstatera Det var att jag hade låst upp ny Gear uh, Och det här, jag liksom, det här behövde jag inte på något sätt låsa, uh, låsa upp själv Utan det gavs till mig Så att istället nu för en, uh, för en, en liksom Vanilla AK5 Så fick jag nu en AK5 med sikte mm. och ett handtag. Ja, fanns det rödpunktssikte? Ja, så att då hade man sikt och handtag. På, hur många meter ska liksom eh, målet vara eh, för helst? Eller? Jag vet inte, hundra kanske. Hundra? Ja, man skjuter, ja det in är... det, man skjuter in det på typ, vad är det, man skjuter in det på 25 eller 50 meter. Sen så men håller... alltså, jag tänker att man stormar en dörr, sparkar in dörren, vad är det man heter? Bridge! Bridge the door, motherfuckers! Ja, då... Och så in där och så bara runt hörnet. Pack, pack, pack, pack, pack, pack. Tre meter? Jo, men då, då, då ställer man sig inte och siktar. Då skjuter ju, eh, hipfire. Ja, ah, då, då är det ah. no-scoping. Ja, ah, precis. <laughs> då är det no-scoping, dirr, och mm. bara skjuta av en Man låser upp eh, En annan grej som är också bra att veta då, om man är sugen på att eh, göra repmånad, det är att det är free-to-play. Eh, man <laughs> får till och med, tror jag om det, så att du, du, du skriver upp dig själv, får du till och med betalt för att spela det här spelet. Mm -hmm. eh, så det kan man vara bra att veta. Och det finns inget eh, pay-to-win. Utan det är i sådana fall att du ska söka dig till andra länder för att spela spelet. Mm -hmm. som, är, som en starkare armé. Mm -hmm. eh, så det sättet där är ju pay to win ut lite mer så makroperspektiv. Eh, men för den enskilde soldaten så, så, så kan man förlita sig på att eh, du kan inte pröja dig till att vinna kriget. En annan grej som kommer väldigt mycket i spel det är att man går runt med sitt vapen. Och det här är en jättefråga till Dennis, så det handlar inte om oljelampor. Eh, Skönt. Det, <coughs> det är ju att det finns ju inga hemliga band som någon har lagt ut någonstans. Vilket är lite därpegsligt. Du hittar ingen audiolog, alltså. Nej, men det jag hittar är under objekt så finns det alltid hälsningar skrivna eh, av människor som inte finns där längre. Eh, om några dagar muckar jag. Jag var med det här året och så vidare. Så jag får ju konstant hälsningar från nå nå någon som har varit där tidigare. Ja. Och jag försöker ju gå runt på Men det här är ju... mm. Och hitta mönster runt om i världen. Tänk du... om jag kan hitta en person som kanske har varit jag själv. Det här, det här låter ju sen. som ett av mina spel. Du menar att det är lite first person narrative exploration där. I Bunker nej i logementet. Det vet du! Så ni tränar alltså på samma områden Så där de har tränat tidigare Förra månaden eller månaden innan Då de skriver upp lite små hälsningar Man kan säga som, så här att, I was here, I love you Magdalena Generellt för militären så bygger de som en bas ja. Och så bygger de hus Och de husen används ju mer än under en säsong Och i de husen <laughs> Finns det rum ja. Och de rummen, det är inte som i spel Att rummet liksom kasseras efter det Att den kullen är klar, utan då tar man in en ny kull i samma hus På samma bas och lär dem samma grejer Vilket betyder Att när jag lägger mig i samma säng Som andra har sovit men i nytvättade lakan Så kan jag titta ovanför sängen Och där har han skrivit en hälsning Är du med hus. Dennis? Det är så mindblowing så du, du, du, du, du spånar Mm. Men världen eh, reloadas inte. Nej. Utan det är samma det är som värld som i Dark Zones. Du vet när folk ska skriva X-Mark. Vad var det? Exakt, ja. try Dark Spot. Try, try dark spot. Så jag hade The Dark Spot <laughs> ganska hårt där då. Får du kan eh, få en, en tre topplista på meddelanden? Eh, på läsnar. klotter i lokumentet? Mm. Mm. Nej, det kan jag inte få. Utan jag går vidare. Fanns det gloryhål? Mm. Och eh, eh, inte vad jag såg. <laughs> var det mycket porrfilmer och sånt där nu? För tiden? Jag hörde jättemycket rykten om det när jag. När jag är ja, 18 år sedan då jag bucka. vi kollade bucka du har du buckat. Nej nej nej nej, nej jag gjorde vad heter det där Mönstring. Mönstring. Mönstring. Ja. Mönstring. Ja. Det är bara den som inte har tjänat sitt land. Så att ja. säga. Mm. Vi kollar mest på Dr. Snaggers i lumpen. Det jag kan säga då också i det här spelet är att det är väldigt dåligt med saves. Mm. Inga checkpoints. Det var svårt att efter ett liksom framförande var så att det här gick inte så bra, gå tillbaka till load och load något nytt. Utan man var tvungen att liksom adapta till det scenari som råder. Fast det är en grej som de tidigare military shoots inte hade som de senare hade. Det var mm. att man måste Eh, spara på ammunition Det är ju så... jätteviktigt här <laughs> att... För att är det något svenska militären måste göra Så är det ju spara Så att det måste man ju verkligen tänka över Så att man liksom har tillräckligt med ammo Och man har ju dessutom här Om man kör med AK-5 Då har man ju bara fyra magasin och det är ju Ja det är det jag menar Så då, Om du liksom smattar iväg Hälften av magasinet Då slänger inte du iväg det Nej, Bara för att du vill ha nytt Exakt, jag sparar det. Ja. Det, det, För det gör man ju Det, det händer ju att man ja. gör i Battlefield om man, Att man laddar om innan man har fått tomt Det är det är mer survival horror jag säga. Ja och man kan ju inte gå fram och ljusa på en låda Utan man måste gå fram och som i Metro 2033 Liksom klicka in varje skott i magasinet Så att, Och det kan ju vara väldigt ja. drygt Om det ett är mörkt Om det två är skitkallt Om det tre man bara inte har någon lust men vadå om man har fyra mag Är inte de laddade redan från början då? Nej du måste ju ladda dem själv Jävlar. Det är inte ens en kapell som fyller upp den något. Ja, alltså, varför har man fyra mag om man inte laddar dem innan då. Du laddar dem innan mm. och sen switchar du magasin. Ja, exakt. Av... Och, och viktigt, jag älskar spel, ska jag säga: mm. där de har kvar grejen att man måste byta men hatar mag. De Nej, men du matar dem också. I shooters när man fått med att du måste byta mag innan du har skjutit sista kulan så att du slipper mantla. Det är skitbalt och något I som också, ja, det som också är i spel det är att om du slänger ett torkar hela istället ja, för att om du har 17 så laddar du om så har du kvar dem utanför Men då är det precis pratar om. Nej. Mm. Utan nu pratar vi du om mekanismen kring att man inte måste mantla I spel ja. och baserat på verkligheten ja. Ja. Mm. Eh, En ja. sak som är Faktiskt eh, sämre i RL Än i spel också, det är ju det faktum Att man är väldigt mycket sämre stämmerna Alltså det man tror Alltså det är ju, eh, stämmermätaren går ner Väldigt snabbt när man <laughs> springer en meters Snö med ett Och en AK5 eh, Och såna skott till granatgiväret man, man håller inte alls länge Och det är mm. väldigt mycket svårare att skjuta på eh, Saker på 800 meter Med, en, med ett i RL än vad det är i Battlefield Där med RPG kan jag sätta Ett skott eh, på hur långt helst. Det, Där är det ju ofta Att allting f, liksom, Rör sig i samma hastighet Jämt mm. I verkligheten kan det ju flytta sig i många olika hastigheter Verkligheten är otroligt föränderlig Ja, ja. Nej men det där med stammen kan jag verkligen tänka mig Springa fem meter djupt. Det vill säga Jag har spånat på fel punkt På Conquest På en sån här jättestor karta med helikopter Och flygplan på Battlefield Ta sig från NB Från Bravo till Charlie Det måste ju i verkligheten ta två, tre timmar kanske Hans spor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala. Och hans rock är för lång. Men det gör detsamma. För han är min soldat. Någonstans i Sverige. Väldigt dåligt med skins också. Ja, också. Eh, nästan inga skins. Jag kunde inte skinna om någonting. Jag fick en vaniljakniv ett vaniljavapen, en och samma uniform hela tiden. Väldigt tråkigt så jag kunde inte ens köpa ner. Jag tog upp det att ett flertal befallet. Jag tyckte att det var väldigt märkligt. Fick inget mär, mär får jag hör. Jag hem kunde hem. heller inte springa snabbare med kniven för den delen. så att, det är lite saker som, är, som Var är det någon tutorial, tänker jag? Där du först fick pröva att gå runt, hur du hoppar. Du kanske leds igenom en bana. Ingenting sånt Jag, jag frågar om det här lite innan. Om, ja. om ni fick pröva lite exercise igen. Påminna jag om hur man marscherar. och så ja, Vi fick sådär. göra lite sådana där basic grejer. Vet, Men, vet vad du gjorde? Du pressade ju x skip-tutorial. Ja, verkligen. Jag, jag, jag, alla bara hårdpressade extra. Så vi kan nog inte ha någon bröllop i år men det gör detsamma samma han Eh, och sen i övrigt då, en liten kort instickare så har jag testat IRL också för det är så att jag älskar ju bilspel eh, och har ständigt blivit häcklad av den istället att jag inte har kört kort. Eh, nu har jag då kört kortet. Och, Grattis. Tack. Grattis. Eh, och då kan jag ju säga att det är ju lite... Det är ju alltid lite svårt när man inte har Linjer i vägen som man kan följa För att slicka Apex till exempel Det är inte bra eh, det, det, är inte som i, det är inte som i nya Forza Att man kan liksom klicka på left bumper Och så smyger man tillbaka i tiden Och kan ta om en kurva Exempelvis, eh, jättdåligt Vid påfarter till motorvägar till exempel. Exakt, mm. en annan superdålig grej också Det är ju till exempel att man, man Får inte börja med en bil eller man försöker köra kort eh, Annars får man alltid börja med en bil liksom. Och sen kanske mm. den är lite dålig Sen kör man sig upp och, alltså Man får ju ändå Toyota Yaris Eller något sånt där i GT Ja precis, ja. och det tar man sig ändå någonstans på Och Need for Speed kanske man också får någon bil Som är lite halkas, men Då alltid några, eh, en stund in i spelet Så presenteras man ju eh, Inför ett val Vill du rejsa med mig? Och det ligger mycket pengar på bordet Och då väljer man ju alltid jag Ja, men jag menar nu när jag har kört runt i Stockholm och som. i USA. Det är inte en enda jävel som har stannat och försöker utmana mig så att jag liksom ser att här kan jag göra lite snabba cash. <laughs> så äh, så Tony Guy ringer dig på mobilen. Ja. Hur han fick Martin. ditt nummer. Det är ingen som vet. letar här: Nej. Martin, yeah! I heard a lot about you in Los Angeles. Uh, please uh, come It's down. It's a guy, right? <laughs> <Ja, laughs> Det är inga skottuppdrag. Nej. Nej, så att, så att jag, jag, står, jag står och sitter det är liksom väldigt uppmärksamt eh, i eller i närheten av bilen när jag kör den och liksom letar efter den här eh, fantastiska möjligheten att den ska uppenbara sig. Men mm. hittills har alltså ingenting skett. Du har ingen garage du kan åka och få en bra snabb paintjobb. Nej, och så. jag känner ingen som har ett garage. <laughs> alltså, <laughs> det är också eh, så att, så det är lite grann en efterlysning här då till alla som lyssnar. Om det är så många papper som, som Fredrik menar på har ni ett garage eller känner någon som har ett garage eh, och möjligheter att eh, resa så eh, tack så tacksam mot tips. Och fullträff finns ju på Facebook, så söka upp oss där. även mammor kan jag ha garage. Tack. Så det var det om liksom Irl kontra spelvärlden. Ja, men jag tycker det är superintressant. Det är och, och du har inte fått någon uppdrag att förfölja någon. Men inte för nära Nej. eller för långt Nej, det det heller. Jag satt ju verkligen och väntade under uppkörningen på att de skulle säga Lose the Tail. <laughs> Något som jag hade övat på hårt under min Men det skedde ju aldrig. Så att jag var ju besviken när du sa: Du kan stanna bilen här. Och, och jag var så här: Men ska vi inte göra oss av med någon? För övrigt, de värsta uppdragen där med förfölja någon. Mm. Hålla mm. bra avstånd Och så vidare Ja, exakt Ja, ja nej, men det var det jag sa jag tänkte, Nu tänkte jag prata lite grann om spel som jag faktiskt har spelat Som inte har nått med att göra. Kul. Mm. Det är superkul Då är det så här Jag, hade, eh, jag lyssnade igenom Vill du ha, ha någon musik till det här? Jag tänkte om vi kunde förprodda lite mm. Känner ähm... du något eh, spontant här? Ja, eh, nu vill jag ha liksom eh, Säg bara, säg vad du Episk eh, riddarmusik Här kommer den Tack Jag lyssnade tillbaka på förra avsnittet och sen så hörde jag Dennis nämna ett spel som jag då inte hade en aning om vilket det var. Som jag vid ett senare tillfälle kom på att det här är ju både A. Köpt, B. Spelat, C. Ratat. Eh, och, men Det är ett spel som är eh, ganska nytänkande, häftigt och eh, väldigt snyggt eh, som heter For Honor. Uh, och där kan man alltså Vet ni vilket det spelar för, ja, för absolut. dem? Absolut ja, Jag är Ubisoft uh, uh, Och då så tänkte jag Det här är ett bra co-op-spel uh, Till min PC har jag Har sagt att jag har en spel-PC? Uh. Du har nämnt det någon uh, gång Ja, sorry uh, uh, Så jag tänkte att det här är ett bra co op -liv. Det här blir säkert kul uh, jag, jag laddar ner det jag, köpt, jag köpte det Och sen börjar jag lira Och det är ett sånt här duelleringsspel Ja men vänta, vänta så du hade gjort det här innan, fast nu berättar du Att du gjorde det Nej, just innan nej jag gjorde det efter vi spelade in förra Utan en tanke på att du hade pratat om ah, spelet okay, okay. Uh, Och sen kommer jag på efteråt när jag lyser, ja, Skitsamma, uh, men i alla fall Och det här är ett slags duelleringsspel Det är som ett nästan first person uh, MOBA uh, Skulle man kunna säga mm. uh, Fast istället för liksom, uh, ja man har också skills Och sen så ska man som, uh, som Ett fighting spel hålla på med olika kombos Och det här Tänkte jag att det här läser jag säkert Men alltså kombos är ju, Det är ju inte kul med kombos Eh, det är fruktansvärt nu kombos Det borde avskaffas ja. You cannot just press x, x, x, x, Nej. y Then you will be sucked You'll be sucked Exakt, och det var ju det jag gjorde lumpen Eller i en Jag bara press x <laughs> <laughs> <laughs> hiked into, hiked into. <laughs> Det var då jag gick och gjorde lumpen <laughs> Exakt, så var jag så här, fuck jag, jag drar till boden liksom eh, Men det är väldigt snyggt spel Och single play kampanjen då eh, Den kan man köra tillsammans Men det är lite grann som i Geos Den kan man bara köra två När hela spelet övrigt anpassas för att köra fyra i ett lag så det var ganska värdelöst. Och det var också... är, det, är det sanning där? Ja, och det, Men... var, och det var också en otroligt... Eh, sådär... Ultra Pretto-kampanj, och inte en Pretto-kampanj som blir rolig i Great of War-stil, utan en Pretto-kampanj som verkligen bara är Pretto. Förutom ett i ett skämt som var med i hela kampanjen, det var väldigt, väldigt roligt. Och är men en viking, man åker över till japanerna eh, och, och krigar mot dem, och så skäl man någon gammal skrift som man måste ha tagit. Och så frågar en av vikingarna. Hur, hur stor storkat är det? <coughs> oklart, tyskland, tyskland, Så frågar en av vikingarna, den andra så här, fick du tag i pappret? Vad stod det på och Han bara Jag vet inte, jag kan inte läsa. <laughs> Det är fantastiskt det, det, det, var väldigt, det var ett väldigt roligt kamp Men i övrigt, i övrigt så är det väldigt Sådär uh! Uh, ja, inte bra, men det är snyggt. Men, jag snyggt. måste bara vi stanna en sekund här på ja. eh, att sn snacka om humor i spel. Och skämt i spel, så här: att det, det handlar väldigt ofta om, nu för tiden, att det ska vara meta. Man ska skämta om spelvärlden eller så här, att spela spel och så vidare. Det är väldigt få så här, naturliga bara skämt. Jag gillar naturligt skämt och att bryter den tredje väggen. Ja, men bryter den fjärde väggen. fjärde väggen. Vilken är femte väggen? Ja, det är, det. Det är nog helt annat. Ja, det är inte det. Alltså, jag som menar. Den nya Indy ja. uh, Jag gillar att den tredje vägen Men mm. där också har jag stört <laughs> mig Tredje ett... vägen <laughs> <laughs> Det var en vägg Det var en vägg <laughs> är Och så kan den ena karaktären den här Bröt just den tredje väggen ja. Ja. Det är då och man och tar... sen så tittar den ena in i kameran då, mm. Och säger tredje väggen mm. så, <laughs> är, Och sen så fortsätter man spela Ingen, Och, och, och så, det som att ingenting har skett Och så någon tar fram gevaliga paket så, <laughs> <laughs> När du bryter en tredje vägg <laughs> <laughs> Det var det jag ville göra När jag hade min rasistiska <laughs> Ultimaturlegranne Då ville jag fan <laughs> bryter den tredje väggen <laughs> Men <laughs> Bryter den bärande väggen Det är det man måste undvika när man bryter en tredje väggen <laughs> Men sen är det ganska kul för det finns ju olika spellägen då som, man kan, som man kan lira mot varandra Och det, den här hela interaktiva världen är det, Och de här tre olika fraktionerna eh, Så liksom det är en fort, ett fortgående krig Hela tiden där olika fraktioner kan vinna Och, och sådär eh, Och då matchmakas man ju mot andra Och det är det här som är lite broken För att matchmakingen gör att Du kan, kan liksom matcha sig ihop med folk som är Ett, mycket högre level Två, mycket bättre gear Alltså som måste snuska snusskit mycket bättre G. Så att du kan liksom bli. Du kan bli whippad på tre slag. För annars är det ganska balt med. Att man attackerar och blockar och så måste man välja vilken riktning hela tiden. Och det är balt. Men om någon kommer med någon så där ultra sköld och liksom inte ta skada och sen har ett råbra vapen mm. då är man ju så, alltså då har man inte ens en chans så då, mm. är inte, då, är, då är det faktiskt inte kul mm -hmm. Nej, Jag förstår det, ett sånt här spel som bygger väldigt mycket på att lära sig tekniker själv, ja. att liksom du som människa utvecklar genom att spela spelet mm. det skulle ju nästan vara bäst att Helt ta bort allting som heter Karaktärsutveckling liksom. alltså, såhär, Att man hittar ja. inte nya svärd Utan ja, man lär dig själv ja, Men Det är liksom. det som är lite kort med det här Battlegrounds som vi snackade om Är ju att alla släpps ner på världen Med liksom ingen gear mm. Att ja. halva grejen är såhär, hitta gear fort, överlev så länge du kan ja. Och här känns det ju ja, ja. Här måste man ha allting innan Och sen är det också mm. mycket så att eh, Då kan man ju köpa spelet för olika kostnad Och då får du olika XP-boost Ja oh. Så att du får ju så mycket med XP och levla snabbare och får mycket bättre utrustning så måste du pröjsa för att låsa upp... Alltså, ja, det, så att jag skulle säga att om det här skulle vara på rea så kanske det är kul att lida ett tag och jag tror också att det är bättre att lira om man kopplar in kontrollen för det här blocksystemet att köra med musen var inte helt bra Nej. för man var tvungen att dra musen över liksom, hela skrivbordet. Det är ett spel som utvecklas över konsolen. Konsol, ja. ja, ja, verkligen. Uh, men i övrigt då, för det här var ju ett tråkigt uh, Co-op-spel, då lirade det igenom <laughs> Reaper of Souls igen Alltså det 3, uh, Väldigt bra mm. co-op-spel det, yes, det är typ tredje eller fjärde gången enkelt. Och det gillar jag ändå på något sätt För då kan man sitta och snacka skit Ja, så. för det hade kommit med en ny uh, patch nu Där man någonstans ja, uh, kunde Eh, fan man kan spara olika gears ja. Om man har ja. liksom en gear Eller om man har en healer gear Så ja. kan man på samma alltså karaktär mm. Så kan man bara snabbt byta gears liksom, För olika situationer Men nu då, för att man ska inte spela samma spel Om och om igen, då är eh, Mina nya eh, spel <laughs> i siktet. Ett mantra du säger för dig själv Man ska inte spela samma spel om och om igen Expansionen till Battlefield Vill jag testa, inte testat ännu Och sen har jag sett ganska mycket trailers för det här då, Fyra player co spelet Earthfall. Oj, jag har ingen aning det, om. det. går så fort nu. Men Battlefield 1, vad är det för ny explosion? Det, det är med ryssar och fransmän. Okej, okay. just det. Mycket cool. tajta banor. Åh, alltså mm. oh, och fan, vad kul det kommer att bli. Mm. Eh, men sen Earthfall, som verkar vara lite grann som Left 4 Dead, men det är typ med eh, Aliens. Mm. Man är fyra Uh, mot någonting. Det ser superballt ut. Uh, Skaffa en spelpress. Du har ju spelpressen nu mm. med ett uh, riktigt grafikkort. Nytt grafikkort. Ja. GeForce, uh, en miljon. Mm. Mm. Så, att, så att det är lite grann det som har hänt i, i mitt huvud och uh, och eh, min värld mm. sen, eh, Bra nedslag sen. både i spelvärlden Och i den verkliga världen mm. Jag älskar den här jämförelsen Med verkliga världen och spelvärlden Jag skulle nästan vilja ha det som ett Återkommande tema från dig liksom mm. När du berättar mm. liksom, Vad är det som inte fungerar i verkligheten Som funkar väldigt bra I verkligheten Ska jag testa det så det kan bli återkommande mm. Som ni minns alla de här reklambannerna Som liksom dök upp Pop-ups Pop i verkligheten där. Ja. Om man får virus i sin här reklam spot hemma. Ja, just det. Mm. Mm. Farligt. Ja, det här är smala referenser. Mm. Mm. Virus <laughs> det inte som haft det. Hacka en toalett Visst jag så mm. <hör> jag ska ju jobba för Paradox i helgen. Ja, jag det. Jaha. Ja, det ska bli spännande. Uh, hur då eller varför? Äh, de har en liten sån här Paradox con tror jag heter mm -hmm. Kon, konver, konferens heter De det var ett konvent ja. då det, ja. äh, det ska vara kul äh, att se ta en, titt, en närmare titt på paradox. Kan mm. Jag du berätta något. Papa pa, paradox City para, skylines paradox. jag såg en råballpost post på Imgur med typ så här topp äh, 15 ballaste i city skylines. Mm -hmm. Skulle ni sett? <laughs> Man måste varit där, you should have been there. Yeah. Been there. Men been there. Eh, sen kanske du det hinner vi inte med nu Martin men vi, jag har förstått att du förutom repmånad och körkort har inte så mycket grejer så har du varit i USA också att jobbat med Hearthstone. Ja vi körde, Gran, vi körde igång Grand Prix det var kul, mm. uh, jag gick runt i en riddare direkt och vi producerade mm. matcher och jag var också på en gun range givetvis, sköt vapen och bland annat en shotgun så att det, även det kan jag säga att uh, shotgun är lika ballt i RL om inte ballare uh, som i ett spel. Det ligger nära spelet, det till och ja, med Och jag kom ju också att tänka på Top shot, för jag, när jag skulle skjuta Shotgunet så frågade jag Do you guys have slugs? De bara, of course we do Så, <laughs> åh, så sköt jag slugs med det jävla Shotgunet som såg ut som det var från Alien versus Predator Det jag ska visa sen efter, på dem Skulle man också kunna säga så här: att, att shotgun Det låter som att det ligger eh, Verkligheten spel mer nära varandra Än typen av automatkarbin Också för att en shotgun ofta är jävligt jobbig Att ladda om i spel Ja precis, och det här var pump Som man var Som liksom, man mellan ja. Det var också att, uh, matning underifrån ja. eller ja. mm. Nej det var skit där Men med detta tror jag att eh, Faktiskt tiden har runnit eh, Runnit ur våra nävar mm. Mm. Eh, Tiden blev till sand Och ran genom fingrarna på golvet Nu skulle vi ha den här eh, Vi har ju talat om synt tidigare Och en av de mest kända syndspelarna i världen Det var ju Keyboard Cat och KeywordCat plays you off eh, Väldigt bra eh, Väldigt bra grej för 10-15 år sedan Bra meme Så att nu hör vi i bakgrunden KeywordCat eh, som, eh, som spelar ut oss från det här Avsnittet av fullträff Och eh, med orden säger eh, vi tack och hej Vi syns i juni Tack vi hörs, med. I, vi hörs i juni menar